filozófiája című sorozatot. Munkatársaink kisdaróci Adrien, Szegedi Benyámin, Kammer Jonatán, Kassai Róbert, Szobota Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük a hit filozófiájának hallgatóit. Ez a negyedik évad második epizódja. Velem szemben Ruf Tibor foglal helyett. Szerbusz Tibor. Szia Máté, és most is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Legutóbb úgymond félbe maradt az a téma, amiről szó esett. Luciferről beszélgettünk, és első kérdés helyett inkább azt mondanám, hogy, hogy talán fejezd be, hogyha még a szívedem volt az, hogy, hogy hogy a teremtés utáni és pontosan milyen tanulságokat tartalmaz a számunkra ebből az aspektusból. Hát igen, eléggé félbeszakadt múltkor időhiány miatt, úgyhogy azt feltétlenül le kellene zárni, mielőtt tovább lépünk. Picit akkor talán át is ismétlettelem nem olyan nagyon hosszan azért, hogy föl tudjuk venni a gondolatmenet vonalát, mert különben nem válik érthetővé. Tehát ugye Luciferről, illetve a szátánról, a Sátánról, akit görögül Diabolosznak neveznek, beszélgettünk, mert a nevéből indultunk ki, mert ugye a bibliai megzegézisben, illetve teológiában azért hasznos mindig a névből kiindulni, mert az Isten igéje abszolút pontosan fogalmaz, mindenre a megfelelő nevet használja, és ezért mindig, ahogyan Isten valamit megnevez, az mindig annak a lényegét fejezi ki. Ezért, hogyha sikerül föltárnunk, mindig ez az első lépés, amikor valamilyen bibliai Fogalomról, lényről, dologról beszélünk, hogy a nevét e, föltárni lehetőleg teljes mélységben, nem feltétlenül csak a szótárak alapján, mert az általában kevés, hanem, hanem a, a nem felé, ahol előfordulott a szövegösszefüggést kell megvizsgálni, és igazából az e, értelmezi teljesen pontosan a szót. Na most ugye eljutottunk oda, hogy a szátán jelentése az peres, ellenfél, vádló, ügyész. Tehát kifejezetten jogi fogalomról van szó. Igaz, hogy az igei amit te fölvetettél a Héberben, az egyszerűen csak ellenállót jelent, ellenállást, vagy ellenáll, ugye az ige. De mégis a bibliai szóhasználatban a szátán, mint főnév, tulajdonnév, illetve akár melléknév, a, vagy hát jelző, az, az azért mégis kifejezetten jogi ellenállást jelent, jogi természetű fogalom, és, és azt jelenti, aki úgymond a vádat képviseli, egy peres ügyben, tehát ez vagy a felperes, aki ö, kezdeményezi a pert, és ö, panaszt, vagy feljelentést ö, nyújt be más ellen, ha pedig a, ö, az állam tehát nem nincs felperes, akkor állami, mai állami jogi szempontból pedig az ügyésznek felel meg, és ugye beszéltünk arról, hogy a világmiddenség nek egyfajta ilyen államügyésze ügyésze lehetett ő, illetve hát nem, nem le, hát lehetett, így mondom, de hát azért erre annyira sok ige utal, hogy, hogy majdnem biztos, ezt gyakorlatilag biztosnak vehetjük szinte. És aztán ugye átértünk a görög névre, ahol viszont a diabolosz az inkább rágalmazót jelent, a diabáló az azt jelenti görögül, hogy szétdob, és egész pontosan azt ö, ö, ragadja meg e tevékenység lényegeként, hogy a kapcsolatokat szétszakítja, tehát összetartozó személyeket egymástól elszakít, szétdob. Ez egy nagyon jó. Ö, hogy mondjam, definíciója, vagy, vagy lényegi látás a, a rágalmazás természetéről, és ezért a görög nyelv nagyon ö, plastikus ebből a szempontból. De ugye azért van különbség valamennyi így a jelentésben a szátán és a diabolos között, mert, ö, mert a vádló az elvileg csak igaz vádakat fogalmaz meg, míg a rágalmazó nál az is benne van, hogy hazugság is van benne. Uh -huh. És ugye arról is beszéltünk, hogy az, hogy az Ószövetség a szártán szót választja, elény nevéül, az Új Szövetség pedig a Diabolos szót választja, az azért is van, mert a kettő között bekövetkezett két szövetség között az az ütvtörténeti fordulat, hogy Jézus Krisztus kereszt halálakor, rábizonyult uh, erre a lényre, hogy, uh, hogy nem uh, tisztán képviseli a vádat, hanem azt hazugsággal elegyítve, uh, vagyis hogy valójában már, már rágalmazóként vég, uh, vádol. És utána ugye neki láttunk, ezt pedig a teológiában szokták mondani, az első előfordulás törvénye, hogy ahol először szerepel kijelentés egy adott valóságról, ott a Biblia annak már is betekintést ad a lényegébe, a magvába. Ez pedig a bűnbeesés története, ahol ugyan sem a szátán, sem a diaboló szó nem szerepel, hanem egy kígyóról olvasunk, de a jelenések, ha jól emlékszem, 12-ben viszont a János azt mondja, hogy ez a sárkány, aki ugye tetik az égből, ez a régi kígyó, ősi kígyó, talán így még pontosabb a fordítás, ősi kígyó, aki neveztetik szátánnak és diabolosnak, tehát itt egy teljesen egyértelmű azonosítás van, és innen tudjuk azt, hogy az édenkerti jelenet, aki jóval, az volt a szátán első mm. euh, Bibliában tettenérhető akciója. Na most, euh, és ezért ugye neki láttunk ennek a történetnek az alapos elemzésének, hogy egészen pontosan mit mondott, mert ugye Jézus később a János Evangéliumban mondojat, hogy kezdettől fogva hazug, ember, embergyilkos és hazug, a hazugság atya, vagyis ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden hazugság tőle származik, illetve a hazugság föltalálója, az univerzumba való behozója az a sátán, én meg akarok valamit kérdezni, legalábbis remélem, hogy lesz lehetősége. Hát kérdez most. Most? Uh -huh. De nem most az összefoglalásodat nem akarom megzavarni. Jó, és akkor ugye emiatt elemeztük végig azt, hogy ő egész pontosan milyen párbeszédet folytatott le a nővel. Beszéltünk arról is ugye, hogy az se véletlen, hogy nem Ádámot támadta be, mert ott valószínűleg nem sikerült volna ez az akció, ami nem a női nem bármiféle ö, ö, lekicsinylése ö, a részünkről, hanem egyszerűen abból az objektív bibliai tényből indul ki. hogy A nő másképp lett teremtve, mint a férfi, mert férfiből már ugye szerves anyagból lett teremtve, míg a férfi az, az a férfiben történt meg az anyagnak és a szellemnek az egyesülése a nő meg már ebből az egyesült szellemanyagból, vagyis lélekből lett fölépítve, megalkotva. Ö és hát később is, ami legalábbis a bibliai leírás kronológiaiája szerint, ugye nem volt ott még Éva, amikor Isten a parancsot adta Ádámnak, hogy ne egyen arról a fáról. Tehát eleve a gyengébb ellenállás felől támadt a sátán. És utána ugye elemeztük ezt a párbeszédet, amiben azt találtuk, hogy alapvetően négy állítás volt. Az egyik az, hogy biztos, hogy nem haltok meg. Ez ugye nyíltan ellene mondott Isten szavának, aki azt mondta, hogy amely napon eszel, arról biztosan meghalsz. A második állítás az volt, hogy hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek, arról kinyílnak a szemeitek. Igen, erről hosszasan beszéltük. És, ö, ö, és olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Na most ugye ezt a három állítást, hogy olyanok lesztek, mint Isten, kinyílnak a szemeitek, és jónak és rossznak a tudói lesztek, ezt visszaigazolja később maga az Úr, amikor is ö, egyrészt azt mondja, hogy azért kell kiküldeni az embert most az édenkertjéből, mert íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Itt tehát két állítás vissza van igazolva Isten részéről a sátán mondatai közül, ez azt jelenti, hogy akkor ezek bizonyos értelemben igaz állítások voltak, hiszen így, így lett. Az egy másik kérdés, amiről szintén beszéltünk, hogy, hogy azért ebbe is volt valami fals, mert a sátán részéről mert azt elfelejtette megmondani, hogy ez rossz lesz vagyis, hogy pozitív színben tüntette föl ezt a két eredményt, amiről valójában aztán kiderült, hogy ez egyik se pozitívum számukra. A harmadik állítás, hogy kinyílnak a szemeitek, ezt is visszaigazolja a Biblia, mert azt mondja utána, hogy amikor ettek, akkor kinyíltak a szemeik, meg megnyilatkoztak a szemeik, és látták, hogy mesztelenek és elszégyelték magukat, itt megint az a helyzet, hogy, hogy tényleg igaznak bizonyult, amit a sátán mondott, de itt is a, a, az, az a helyzet, hogy ez rossz volt, amit ő pozitív színben állított be. És akkor végezetül tehát marad egy állítás az, hogy biztos, hogy nem haltok meg, ami viszont homlok egyenest ellent mond Isten szavának, és akkor most mondhatjuk, hogy ez az állítás ez biztos, hogy teljesen valótlan volt. De miért? Vá Várjál, pont e ide akarok kilukadni. Míg ezzel szemben a másik három állításnak volt egy igazság magva. E, tulajdonképpen valós tényállítás volt a másik három állítás. Csak hamis színben volt föltüntetve, mert pozitívnak volt föltüntetve, holott negatív volt. Itt viszont az a helyzet, hogy mivel ugye Isten azt mondta, hogy amely napon eszel arról a fáról meghalván, meghalsz, ami ugye a Héberben azt jelenti, hogy biztos, hogy meghalsz. Hát erről aztán tehát ugye ennek mond ellene, hogy biztos, hogy nem haltok meg. És aztán az a megdöbbentő, és talán erre akartál most hirtelen rákérdezni, mert az benne a megdöbbentő, hogy végül is nem haltak meg aznap. És, hát Illetve... és hát És hát örökké való lény az ember, elvileg, vagy nem? Tehát nem is tud meghalni, maximum a teste tud elsorvadni. Hát igen, itt ugye az is kérdés meg én, hogy egyáltalán mi az, hogy halál, de pont itt van a, a csalfasság az egészben. Mert, mert most akkor mi is azt a kérdést, hogy akkor végül is lehet, hogy Istennek ez a mondata, tehát hogy a Sertának ez a mondata is igaz volt, hiszen nem haltak meg aznap, sőt utána még 900 évig élt Ádám, meg hát évát nem tudjuk, hogy meddig, de vélehetően ő is sokáig. De hát akkor viszont azt kéne gondolnunk, hogy Isten hazudott. Amikor azt mondta, mert azért nézzünk szembe az, hogy azt mondta, hogy amely napon eszel arról, biztos, hogy meghalsz. De hát meg is haltak a lényeget tekintő kérdésben. Hát itt ezt, ezt már csak ugye azáltal mondhatjuk, hogy az új szövetség megtanított minket arra néhány igényével, hogy létezik szellemi meghalás, ami nem azonos a fizikai halállal. Ha fizikai halálra vonatkoztatjuk Isten szavait, hát akkor, igen. akkor abban nem bizonyulnak igaznak. Ezek szerint tehát szellemi halálra vonatkozhattak a szavai eredetileg is, és akkor igazat mondott. De pont azt szeretném kiemelni a dolognak ebből a részéből, hogy miután az ember evett a Fáról. és aznap nem halt meg, sőt, még másnap se, meg harmadnap se, hanem csak 900 év múlva. De ezer éven belül. Igen, de én nem hiszek abban, hogy az Isten szavait azt így allegorikusan át lehet magyarázni. Ha az Isten azt mondja, hogy egy nap, akkor de. az egy nap. És, és ugye a, a, szóval az a... az a... ebben az érdekes, hogy másnap reggel Ádám és Éva nyugodtan egymásra nézhettek, és azt mondhatták, hogy hát ezek szerint az Isten hazudott, hiszen nem haltunk meg tegnap, pedig ettünk a fáról. Na most itt lehet érni azt, hogy mekkora ereje van a rágalomnak, a szidalom, vagy nem, nem, nem is titalom, nem jó szó erre, hanem a rágalmazásnak, illetve a hazugsággal kevert valóságnak. Mert ugye ezt e, vontuk le a múltkor e, végkövetkeztetésként, hogy, e, és még más példákat is vettünk hozzá, például a Filipp jövendőmondó lánykának az esetét, ahol meg a, a démon szintiszta igazságot mondott, de mégis gonosz szellemből, hogy, hogy a sátánt nem úgy kell elképzelni, hogy minden szava szemen szedett hazugság. Tulajdonképpen egyszerűbb lenne nekünk, ha ez így működne. De sajnálatos módon nem így működik, hanem a Bibliában is kimutatható, hogy mindig van valóságelem, ilyen valóságdarabok, vagy valóságszemcsék, vagy magvak a beszédében, amit azonban összekever valótlanságokkal, vagy pedig elhallgatással manipulál tehát, hogy valós tényt mond, de másik valós tényt nem mond el. E, például, hogyha én valaki mutkacs mondtam ezt a példát ha én valakiről azt mondom, hogy ilyen és ilyen bűnben elesett. De azt nem mondom, hogy megtért, és bűnbollást tett, és bűnbocsánata van. Akkor ugyan valós tényt mondtam, de egy másik valós tény elhallgatásával, mégis teljesen hamis színben tüntetem fel a másikat. És ugye fel is hívtam a figyelmet, mert ezt nagyon fontosnak tartom, és hát, hogy mondjam, kívülről is bizonyító erejűnek, hogy ezeket a, tény, ezeket a fajtáit a rágalmazásnak e, még a, a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv is explicit módon megfogalmazza. Tehát azt, tehát azt mondja, hogy a jó érnév sérelme bekövetkezhet azáltal is, hogy e, va, tehát bekövetkezhet valós tényállításokkal is, amennyiben más valós tények elhallgatásával, vagy pedig valótlan állítások hozzákeverésével az érintetről mégis hamis, tehát az érintetet mégis hamis színben tünteti fel. És ugye, aki ezt nem érti, az nem tud védekezni a rágalmazással szemben. Mert ahogy ezt is nagyon fontosnak tartom a múltkori beszélgetésből, hogy az igazság ellen, Sokat gondolkoztam azon egyébként, hogy ezt hogy nevezzem el, mert először azt gondoltam, hogy igazságmagnak fogom mondani, hogy, hogy ezeknek is vannak, van igazságmagvuk. De tulajdonképpen ez rossz szó, mert ez olyan, mintha mégis a, a dolognak egésznek, a az lé, van, lényege az igazságon lényeg. alapulna. Ezért inkább használnám az igazság szemcsék, vagy az igazság darabkák, vagy... Nem is igazság egyébként, mert ugye különbség van a valóság, és az igazság között is, mint ezt József Attillától tudjuk, hogy az, igaz, az igazat mond, ne csak a valódit, ami egyébként egy nagyon jó tömör megfogalmazása ennek az elvnek, hogy inkább úgy mondanám, hogy valóságszemcsékkel, vagy valóság... Darabkákkal, ténydarabkákkal vagy. egy nyomokban valóságot is talál. Nyomokban valóságot is talál. Ez nagyon jó, nagyon jó kifejezés. És, és ugye ennek az a funkciója, hogy ez megnyitja az ember szívét, mert az ember szíve azért intuitíve, alapvetően érzékeny arra, hogy igazságot hall le vagy hazugságot és ezért, ha a sátán mindig szintiszta hazugságot mondana, akkor az emberi szív elég védett lenne vele szemben, mert egyszerűen lezárna viszonylag gyorsan. Most ezek a valóságszemcsék ö, ö, nyomokban, amiket tartalmaz, ezek, ö, ezek viszont mindig kinyitják az emberi szívet, mert érzékeli az emberi szív, hogy van benne, Valamennyi, tehát hogy valóságot is tartalmaz nyomokban. Ez pont elég ahhoz, hogy, hogy kinyissa a szívet, viszont mivel ömlesztve kapja a mérget és a és a, a valóság darabkákat, ezért benyeli a mérget, és utána belül mérgezetté válik az ember és ez pedig elvezet ahhoz, ami a, a diaballó, tehát ahhoz, hogy a bizalomvesztéshez vezet alapvetően a kapcsolatokban, és ez pedig a kapcsolatok szétszakadásához is elvihet, és az a tapasztalat, hogy hát ezért tulajdonképpen a rágalmazással szemben a legjobb módszer az, hogy egyáltalán nem szabad Beengedni. Tehát ugye ezt mondta Derek Prince, hogy az ördögtől még az igazság sem érdekel. Vagy lehet, hogy a Keneth Hegyn mondta most. De azt hiszem lehet az is, hogy mind a ketten mondták, mert mögött bölcsesség van. Tehát amikor az ember észleli azt, hogy finom ételbe csomagolták neki a mérget akkor be kell csukni a száját, nem szabad engedni annak a kívánságnak, hogy, hogy a kíváncsiság és az egy egyéb dolgok miatt mérget így az ember. Ugye, ha, mint hogy általában a mérgeket is finom ételekbe szokták belerakni. Ugye, talán mondtam múlt héten is, de nem biztos, de ha mondtam is, nem baj, még egyszer elmondom, hogy ugye van az az ige, hogy a súsárlónak beszédei hízelkedők, és azok a szív belsejét átjárják. De nem, ezt nem mondta, nem, szerintem. Ugye itt a, ez, ezzel, ez azért nagyon fontos ige, mert az valóban tapasztalható, hogy még azok az emberek is, akiknek van bizonyos jogérzékük, és ezért megérzik azt, hogy rágalmazásról van szó. Mégis, ezt én magamon is tapasztaltam már, hogy ha az ember meghallgatja, akkor utána nagyon nehéz kitépni a szívéből azt a, azt a gyanút, amit létrehoz. Még akkor is, hogyha tudván tudom, hogy ez, ezek nem bizonyított dolgok, nem, nem tények, vagy legalábbis nem tudhatom, hogy mi bennük a tény, meg mi a nem tény. Mégis az ember már másképp néz utána arra, akiről egy ilyet hallott, és nagyon-nagyon kevés ember van, aki azt meg tudja csinálni, hogy ugyanolyan felhőtlen bizalommal és vidámsággal tekint utána a testvérére, vagy barátjára, vagy embertársára mert ahhoz nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni abban, hogy még érzelmi szinten is ki kell magából ö, izzadni, vagy hogy mondjam, méregteleníteni a szervezetét érzelmileg is, mert itt nem csak arról van szó, hogy jogilag ö, tudom azt, hogy ez nem egy bizonyított állítás, és ezért nem fogadom el, de mégis átjárja, így mondja, hogy a szív belsejét áthatják és hát mivel ez egy... És, és ez pedig érzelmileg már még akkor is blokkolja a kapcsolatokat és a bizalmat, hogyha az ember elég józan ahhoz, hogy, hogy jogi értelemben nem fogadja el. Érzelmileg akkor is behatol. És hogyha valaki ezeket nem tudatosítja magában, akkor nem is tudja ezt ki, kiizadni, vagy kidolgozni, vagy az immunreakciója nem nyomja ki a lelkéből, és akkor az ember legjobb barátaira, vagy házastársára, vagy gyermekeire, vagy szüleire, vagy testvéreire is, akár hosszantartó belső. Még olyan is van, hogy nem is gyanakvás, hanem nem lehet, hogy még azt is ki tudja magából valahogy szorítani, de de például egy kedvetlenség jön létre, egy ilyen motivációvesztés, és egy szomorúság, és egy ilyen egy depresszív hangulat, és hasonlók. Ez, és ezek már önmagukban is óriási károk. Na most a... Én ezért újra fordítottam ezt a mondatot <gül> éberből és hát ugye itt nem teljesen rágalmazóról van szó, mert itt a itt szereplő héber szó, az inkább a pletykást, a, a, az illetéktelen hírtovábbítót, illetéktelen és torz, torzítva hírtovábbító emberre vonatkozik, de hát erről érdemes külön beszélni, mert a pletyka az a rágalmazás táptalaja. A pletyka nem mindig rosszindulatú, illetve nincs mögötte tudatos rombolási szándék, ebben különbözik a rágalomtól, de azért a pletyka nagyon nagy töltényadagolója adagolója a rágalmazásnak, tehát az adagolja a hevedert a géppisztolyba. És mindenki, aki pletykát átvesz és továbbad, még ha ezt nem rossz indulattal csinálja is. De bizonyos értelemben bűn részes abban, hogy utána ezeket egy rossz indulatú ember vagy szellem az már rágalomként is fel tudja használni. Majd értemes egyébként, mert ez, ezek szorosan összefüggő dolgok. Hát öngeppen az, hogy a sátán a hazugság atya, az azt jelenti, hogy minden nyelvi bűn az alapvetően az az, az ő, ő alaptevékenységéhez tartozik. A plegyka, tehát valamivel enyhébb dolog, mint a rágalmazás, de azért nyelvi bűn minősül, mert, mert azért bőséggel van benne pusztító erő. Na most, a, úgyhogy esetleg majd később beszélhetünk valamikor külön a plegykáról is. Mindenképp. hát ugye a bulvár újságokon keresztül egész grandiózus persze. Igen, rá, és persze, persze. igencsak... igencsak a és nagyon érdekes a pszichológiai a kutatások is vannak a plegykával kapcsolatban, hogy miért szeretnek az emberek plegykálni, és hogy ez miért ad jó érzést. Uh -huh. Majd megbeszélhetjük, de most visszatérnék ez az igéhez, mert ez egész pontosan azt mondja, hogy a plegykás sza Tehát ugye először mondom a károlit, a súsárlónak beszédei, hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. Ez egy nagyon jó fordítás, és már benne van tulajdonképpen a lényeg, de a, a Héber szokás szerint ennél még jobb, mert ott, ö, ott a következő szerepel, hogy a, a plegykás szavai édes falatok gyorsan lecsúsznak a belső kamrákba. És ez azért nagyon jó megfogalmazás, mert a plegykát az emberek azért hallgatják és adják tovább, mert jól esik. E, hogy miért esik jól, arról komoly pszichológiai tanulmányok vannak nagyon érdekes. De a, de a jó esősége okozza azt, hogy villámgyorsan gyorsan becsúszik az ember belső kamráiba, és érzelmileg valóban, és ennyiben meg a jó a Károlynak a fordítása, hogy, hogy érzelmileg áthatja az embert, és utána hiába ö, reflektál, tehát ö, tudatosítja magában az ember, hogy, hogy ez nem jogszerű, ö, és hogy ezért nekem ebből nem szabad ítéletet alkotnom valakiről, mert igazából nincsenek. Ö, ö, nincs bizonyítás. Tehát nincs, nincs a valóságban. Nyilván bizonyos ilyen ezek a valóság nyomelemek. Ezek, ezeket lehet bizonyítani, de az egész kép együttvéve az azért nem nincs igazolva, mert, mert ugye el vannak hallgatva más valós tények, illetve valótlan állításuk is vannak belekeverve. Ezért a jogszerűen gondolkodó igazságos ember, ugye, az igaz ember, mert eredetileg ez a szó a dikaios, az igaz, az az ugye a dikájó szünéből, az igazságosságból ered. Tehát igazából ez az, az, hogy igaz ember, az igazából azt jelenti, hogy igazságos ember. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy ne tartsa magát igaz embernek, akkor, hogyha nem igazságos ember. Mert ennek ez alapkritériuma. De az igaz ember, az a, az a héberben és a görögben azt jelenti, hogy igazságos ember. Sőt, a görögben, ugye a szűné az igazságosság, az a diké szóból származik, ami pedig kifejezetten jogot jelent. Tehát a dikaioszüné egész pontosan jogszerűséget jelent. Tehát a Dikályos az új szövetségben mindig, amikor arról van szó, hogy, hogy igaz emberek vagyunk, vagy hogy valaki megigazul, ott mindig a Dikályosz és a dikaioszünnél szerepel, tehát ez minden esetben jogszerűséget jelent. Tehát a törvényt helyesen alkalmazza, tehát amiről az előző évadban beszéltünk, annak a használatát helyesen Például igen, és, és ez azt jelenti, hogy az illetőnél a jogszerű gondolkodás, a jogszerűség, az felülírja az érzelmi eh, impulzusokat. Ez nagyon lényeges, ami azt jelenti, hogy a saját érzelmeit is a jogszerűség vizsgálata alá vonja. Az igazságos ember, vagyis az igaz ember, az mindig vizsgálja azt, hogy amit tesz, beszél, mond, cselekszik, az jogszerű, igazságos-e, vagy nem az. És hogyha rajta kapja magát azon, hogy nem teljesen igazságos, akkor küzd ez ellen magában is, és ezért a jogszerűen gondolkodó emberek például ö, ugye ilyenkor védettebbek a rágalmazással meg annak a hatásaival meg a plegykával szemben. Viszont a sajnálatos módon a magyar lakosság igen nagy része erről talán a magyarok bizonyos értemben híresek is hogy nem jogszerű és nem igazságos ö, ö, alapon működnek, hanem nagyon erősen érzelmi és impulzív alapon. Ez a kultúránkból is következik, mert a kultúránk az, ugye mindig elnyomatásban éltünk, a magyar történet nagy része az idegen megszállás alatt zajlott, nem volt, nem volt saját országunk, hogy így mondjam, hanem mindig a nyakunkra voltak telepedve különböző idegen nemzetek, és amikor aztán néha lett saját országunk, akkor pedig a saját uralkodóink is az esetek többségében hát nem igazságos uralkodást valósítottak meg. Tehát ez ilyen néplelki traumából adódik pontosan, tehát én nem hibáztatni vagy kárhoztatni Persze. akarom emiatt a magyar népet, hanem csak fölhívom a figyelmet arra, hogy ebből érdemes lenne megváltozni. Ugye viccek vannak erről. De most ezeket nem mondom el. Tehát most ezért Magyarországon különösen veszélyes ez a Fegyver, a fegyver rágalmazásnak, a pletykának a rágalmazásnak a fegyvere, mert a magyar emberek igen nagy része kevésbé védett a szocializációja miatt ezzel szemben. Az a szerintem sajnos kisebbség, aki védett ezzel szemben, az azért védett, mert jogszerűen igyekszik gondolkozni, de viszont még őket is érdemes figyelmeztetni arra, hogy az az ige, hogy a szív belsejét áthatják ezek a szavak, tehát a plegykának a szavai, tehát magyarul az, hogy még hiába védem ki a dolgot tudatosan a jogszerűség alapján, ha már lenyeltem, akkor már az érzelmi viszonyulásomat akkor is befolyásolja, hogyha tudatosan Ö, ellenállok ö, neki, és ezért nagyon fontos, hogy em az ember ilyenkor érzelmileg is kipucolja magát, tehát szó szerint egy ilyen ö, érzelmi tisztuláson, vagy tisztító kurán vagy ilyen, tehát semlegesítenie kell ezeket a ezeket az édes falatokat, amik olyan gyorsan lecsúsztak, és amit ö, ö, azt hogy lehet megcsinálni? Hát mindent meg lehet csinálni, például a tudatosítás útján, tehát én, én például most ezeket azért mondom, mert én ezt már, most már vagy 20, vagy nem tudom, hány éve figyelem, és ugye minden létező emberi közösségben van plegykarágalmazás és, és hasonlók. És nekem is mondtak már másokról rosszat, ami nem volt bizonyítva, hiszen egy tanúságtételre eleve semmi nincs bizonyítva, de ha ráadásul még, ö, még például ezért jó, ez a túra egyik védelme, amit ad, az az, hogy két vagy három teljesen egybehangzó tanúságtételt szabad csak elfogadni, mégpedig minden részletkérdés tekintetében, ugye így fogalmaz, hogy a túra, hogy egy vagy két tanú, vagy két vagy három, ja, úgy van, egy tanú szavára senkit ne ítéljenek el, két vagy három tanúságtételre áll meg minden dolog. Ezt egyébként Jézus is szó szerint beidézi a Máté 18-ban. És mind a két helyen, ott is, ahol Jézus beidézi, meg eredeti helyén a Tórában is, a minden dolog az Davár Héberben, ami ugye szót is jelent, egy szót is jelent, mondatot is jelent, és magát a dolgot is jelenti, amiről az a szó, vagy az a mondat szól, tehát az, az ügy, a, a, tehát tulajdonképpen a dávárnak remek fordítása például a jogban használt tényállítás. Uh -huh. Na most a, nagyon lényeges, hogy a, a tórai tanúságtételi követelményekben a két vagy három tanunak minden egyes tényben meg kell egyeznie. Tehát ha, ha mondjuk tíz tény közléséből áll egy vád, akkor mind a tíz tényt kettő vagy három Tanúnak, és ugye itt azt is fontos megegyezni, ez kizárólag szemtanút jelent, tehát sem hallomásból hallott dolog, az nem tanúság annak az elmondása, az nem tanúságtétel, hogy valakitől azt hallottam, hogy az nem tanúságtétel. Az szóbeszéd, ez a jogban, a magyar, meg római, meg minden jogban is így van. Ha rendőrségen feljelentést teszel, mint én a múltkor, amikor betörtek a házikomba, és ö, ö, ugye én találtam meg, nem én egyébként, hanem egy barátommal ketten talált, vagy sőt, még inkább egy barátom találta meg igazából még aznap a, a, az elvitt dolgaimat, mert hát a faluban azért híre ment annak, hogy gyorsan, hogy ki lehetett az, és ezért miközben a rendőrség még föl se vette a jegyzőkönyvet, már, már meg, az meg tudtuk, hogy, hogy ki az, és akkor, a, én mikor ezt mondtam a rendőrségen, akkor, hogy, hogy, meg, hogy a, a falu siak ö, szerint ez már tudható, akkor a rendőr úgy vette föl a jegyzőkönyvet, hogy ö, szóbeszéd szerint ez és ez lehetett. Tehát ez ugye egy jogi fogalom, hogy ez nem minősül tanúságtételnek legfeljebb gyanút hozhat létre, de bizonyítást semmiképpen nem. Sem pedig következtetés nem tekinthető tanúságtételnek. Erre ugye a klasszikus rabbinikus példa, amit már szerintem erről beszéltünk is már itt, Adásban régebben, hogy látsz két ember bemenni egy házba, az egyiknél kard van, bent a házban nem tudod, mi történik, mert nem vagy ott, de látod, hogy kijön az az ember egyedül, akinél a kard van, és véres a kardja, és te bemész utána a házba, és ott leszúrva találod a másikat, akkor nem tehetsz tanúságot arról, hogy láttad, hogy bent gyilkosság történt. Mert ez csak egy következtetésed. Ami ugyan rendkívül valószínű következtetés, de csak következtetés, és logikai értelemben nem apodiktikus, nem kényszerítő, szükségszerű, erejű, hiszen a házban történted baleset is, Akár még az is előfordulhat, hogy az illető a másiknak a kardjával saját magát leszúrta, vagy az is elképzett, hogy véletlen beleesett. Tehát magyarul igazi jogállami jogalkotás, és a, ilyenkor a bíró egyébként, ugye ha jó bíró, akkor egyből rá is szól a tanúra, hogy kizárólag azt mondja, amit látott és a fülével hallott, Semmiféle következtetését ne keverje bele az a bíró feladata, hogy a, a tanúvalomások alapján a teljes tényállást rekonstruálja, a bíró pedig meg arra tanítva, hogy mi a különbség a szüks, szüks, logikailag kényszerítő erejű szükségszerű következtetés között, meg a valószínűségi következtetés, hogy hát lehet, hogy megölte bent a kartjával, a kartos, a nem kartos embert. De az is lehet, hogy nem ez történt. Ezért ugye a rabinikus jog nagyon helyesen és abszolút a tóra alapján azt mondja, hogy ez nem fogadható. A te következtetés és szóbeszédből származó információ nem fogadható el tanulomásnak. Viszont mivel minden egyes tényállítást két vagy három tanúnak kell e, megerősítenie, ezért e, a e, és ez e, a római jogban is így van, a modern jogban is, illetve ott nem feltétlenül tanúk, meg ugye nyilván vannak tehát a bizonyítékok is, meg ilyenek. De ott is a, az, hogy milyen eseményláncolat történt, ezek nagyon veszélyes dolgok. Hát a múri, Gyilkosságnak ugye két feltételezett elkövetőit rossz bíróítélet miatt börtönbe zárták, ott az egyik öngyilkos lett, a másik már nem tudom hány évet leült, és akkor most nemrég kiderült, hogy nem is ők voltak. De hát az egyik már meghalt. Most ezt ki tudja visszahozni. És miért? Mert a bíró nem helyesen mérlegelte a tények és a, és a nem tények közötti keveredést, tehát ugye a bíráknak, általában a jogászoknak azért kell 5 évig egyetemen tanulni, és utána még mindenféle gyakornokoskodásokat csinálni, mert ez egy, nem egy egyszerű szakma. És hogy mit tekintünk ténynek az elbeszéltek közül, és mit nem tekintünk ténynek, az ahhoz sokat kell tanulni, meg gondolkodni, meg minden. Na most a tórai... Meghet nagyon ellenállni, tehát a, ugye van olyan belső nyomás is keletkezhet, vagy közvélemény nyomása, vagy a környezetnek a nyomása, ami biztos, hogy itt a közvélemény azért nagyon erősen valamiféle eredményre várt. E, és és, és az melyik azért, esetre hát most konkrétan a Móri dolgot hoztad fel, de egyéb más esetekben hát jó, is. jó, de egy bírónak volt. pontosan az a dolga, nekem az anyám is bíró volt, meg az anyai nagyapám is bíró volt, tehát mondhatom, hogy némi generációs, bár én nem lettem jogáz, de, de biztos maradt azért valami, mert mondjuk, mit tudom én, a Fundamentum című alkotmányjogi, tehát kifejezetten alkotmányjogászoknak készülő szaklabba kétszer kértek meg, hogy, hogy írjak, illetve nyilatkozza. Nem, vagy, nem lettem jogász, de a jogérzékem az, az viszonylag fejlett amiatt, hogy az anyám meg a nagyapán bíró volt, és hogy már a kis hugommal való veszekedésseketben is ő, úgy olyan eljárás volt, hogy aztán ott semmilyen igazságtalanság nem történhetett a büntetési kiszabása meg minden. Tehát, tehát nem úgy ment, mint más családokba, hogy na, izé, idd a ketten irány a sarokba, aztán majd, izé, hanem nagyon komolyan ki lehet vizsgálva, hogy mi történt egész pontosan. Hát ez olyan, mint a vallásos családoknál, így képzelem, hogy így ahogy beköltözik a törvény a hétköznapokba, és ezáltal a Tóra. E, igen, és, és azért ez fejleszti az igazságérzetet. Tehát visszatérve, a Tórai követelmény az, hogy minden egyes tényt azok közül, tehát, mert ugye egy mondjuk bűncselekmény az nem egy tényből áll, hanem 25-ből, és annak minden elemét bizonyítani kell ahhoz, hogy a bűncselekményről kimondható legyen, hogy az bűncselekmény. Ugye ez néha nem is sikerül, és olyankor szokták azt a kifejezést használni, hogy bizonyítottság hiányában felmentették a vádlottat. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha mindenki közben úgy gondolta, hogy azért ez mégiscsak megölte azt az embert mondjuk, de valamilyen ponton, a tényláncolatban nem volt igazolható, hogy ott mi történt, és mert nem volt rá három, két vagy három tanú vagy tárgyi bizonyíték, akkor fölmentik, mert ugye az is minden létező emberi jogrendnek, amely valóban jogszerűségen alapul, a sajátossága, hogy Inkább hagyjuk futni a bűnöst, minthogy elítéljük az ártatlant. Mert ha az ártatlant elítéljük, akkor maga a bíróság válik bűnössé, míg hogyha a bíróság a bűnöst futni hagyja bizonyítottság hiányában, akkor a bíróság nem válik bűnössé. Ha a bíróságok bűnössé válnak, például rendszeresebb formában, akkor az állam válik bűnössé, és ugye ezért van az, hogy inkább a legkisebb kétely esetén is felmentőítélet születik, mint sem, hogy véletlenül egy ártatlan ítéljenek el. Ugye erről szól a 12 dühös ember című Igen. klasszikus filmalkotás, meg egyébként, ha már itt a reklám helye, akkor a Studia Biblikának, a Szent Akadémia Teológiai folyóiratának a most megjelent számában, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe, mert tele van fantasztikusan jó tanulmányokkal, akiket mélyebben érdekel a teológia. Ott én most erről írtam is egy tanulmányt, ahol még részletesebben ez ki van fejtve, mint ahogy, mint ahogy most ezt szóban el tudom mondani. Na de a jogszerűség, tehát egy jogszerű ítélet és az igazság között azért gyakran van némi különbség. Tehát lehet, ahogy magad is Van. említetted, tehát mindenki, mindenki tudja, hogy valaki csinált valamit, de, de nem lehet bebizonyítani, az még sokszor. És hát, ugye ez az önbíráskodással kapcsolatos Prókláma filmes, is, irodalmi igen. alkotások ö, ö, legfőbb gyökere, hogy, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy mondjuk a Batman például pontosan erről szól, hogy egy ilyen igazságosztó sokkal egyszerűbben elintézi a dolgokat. És ö, rengeteg. Ugye most. Van ez a, ez, a, ez a szörnyű botrány is a magyar nagykövettel kapcsolatban, aki szerencsére már nem az, tehát, hogy fel van háborodva a magyar társadalom, hogy, hogy mennyire enyhelyi télet született, mert a magyar jogszabályok í így rendelkeznek egy ilyen esetben, de ettől függetlenül mindenki tudja, hogy ez ennél sokkal rosszabb. Tehát most nem konkrétan erről az isről akarok beszélni, csak hát érted, hogy mit feszegetek Igen, de az a fogalmazás mond, hogy mindenki tudja, de nincs bizonyítva. Ez így erősön ellenmondás mert akkor, ha nincs bizonyítva, akkor őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy senki se tudja. Mert tudni valamit az azt jelenti, hogy biztosan tudni. Gyanú alapján nem lehet büntetést kiszabni, még ha az alapos gyanú is vagy, nagyon erős gyanú. De, mivel, ha valakit büntetünk, akár börtönnel, akár pénzbüntetéssel, akár halálbüntetéssel, akár mivel. Annak az embernek a sorsában hatalmi eszközökkel drasztikus negatív változásokat idézünk elő. Ehhez pedig embernek semmiképpen nincs joga, csak biztos tudás esetén. Ezért az az állítás, hogy, hogy hogy mindenki tudja, csak nem tudjuk bizonyítani, ez egy önellenmondásos, és ezáltal önmagát megsemmisítő állítás. Na de hát így hiszünk Mert ez Istenben nem tudás. Is. Így hiszünk Istenben is, nem. nem? De egyrészt az Istenbe vetett hitünk miatt nem ítélünk másokat börtönre, halára, vagy nem tudom mire. Másrészt pedig azért nem teljesen így hiszünk Istenben, mert Jézus Krisztus feltámadásának 12 egybe hangzó szóbeli és írásbeli tanulvallomását, sőt többet egyébként, mert ugye Pál még hozzáteszi a saját tanulvallomását, plusz még öt ír közvetetten, hogy 500 százan is látták, stb. De egyébként nem is lehet más, hogy megérteni a feltámadás körüli problémát se, mert ott is az a helyzet, hogy van 12 tanú, aki élete árán is állítja, hogy ő, ahogy a Péter mindig fogalmaz, hogy mi szemtanúi vagyunk annak, hogy föltámad, mivel, hogy nekünk többször megjelent, és együtt ettünk és ittunk vele a halálból való föltámadása után. Tönképpen az apostolok semmi más nem csináltak, csak tizenketten tanúsították ezt a tényt. Na most a tizenkét tanúbizonyság az négyszeres túlbiztosítása a három, két-három megkövetelt tanúvallomásnál, egybehangzó tanúvallomásnál. Itt 12 plusz egy egybehangzó tanúvallomást értel van, és ezért Jézus feltámadása az bizonyított jogi értelemben is bizonyított ténynek tekinthető, ezért is kapott a Sanhedrin paranoljásról amikor azt mondja az apostoloknak, hogy ti most ránk hárítjátok annak az embernek a vérét. Hiszen ha az apostolok tizenkét tanulvalomása igaz, az az Isten föltámasztotta Jézust a halából, akkor felülbírálta Isten a Sanhedrini ítéletét, már pedig a, a, a, a, a, a tórai jog szerint a Sanhedrin ítéletét egyedül Isten tudja fölülbírálni. Akit soha senki nem Vagy pedig egy következő Sanhedrin. E, hát lehet, hogy soha senki nem látta, de cselekedni tud. Tehát, ha, e, meg egyébként, ha netán valaki felvetni, hogy nincs Isten, akkor a Sanhedrin is, meg semmisül, hiszen akkor az egész Tóra is alapját veszi, De itt Isten azzal, hogy Jézust a halálból föltámasztotta, ez a zsidó szemmel nézve, ez egy törvényi, jogi kérdés is. Mert ez azt jelenti, hogy mivel a Tóra szerint a Sanhedrin ítéletének engedelmeskedni kell, ezt Jézus meg is tette, ugyanis semmi ellenállást nem tanúsított, miután halára ítélték. Tehát törvényhű zsidóként rendelte alá magát a Sanhedrin ő fölötte hozott ítéletének, tudva azt, hogy az nem igazságos, és utána az atya föltámasztotta őt, és ezt tényként közölték az apostolok tizenketten, és a Sanhedrin nagyon világosan levette, hogyha az apostolok tanúság, tehát ezért hívjuk ezt tanúságtevésnek, Igen, de mégis a tényről ennyi. tesz tanúságot, és, és utána Uh, ugye azt a én világosan levette, hogy ha ezeknek az embereknek most itt igazuk van, akkor ő rájuk ráhárul Jézus vére, mert akkor ők igazságtalanít élettel végeztek ki egy ártatlan embert, és ez volt a valóság. Én ezt értem, csak, csak azt mondom, hogy, hogy a hitnek mégis úgy kezdődik a megtérés egy olyan dolog meg, amit nem láttál, tehát pont ez a, ez a úgynevezett halálugrásnak, vagy életugrásnak e tekintetben a lényege, és csak azt mondom, hogy egy hívő ember gondolkodás módjában, bár ott van ez a jogszerűség is, de azért a láthatatlanban való hit is ott van, és csak azt mondom, hogy ez egy számomra meglepően materialista megközelítés a részedről, ugyanakkor érthető is, de úgy gondolom, hogy létezik fajta intuíció, ami, ami esetleg megsúgja azt, hogy, hogy valaki bűnös, még akkor is, hogyha azt én nem láttam. Hát most akkor sajnálattal kell, hogy felvilágosítsalak, hogy ez, ez a gondolkodásmód ö, ö, ö, rövid úton vezet a vallásos ö, idiotizmusba. Hát mert ha, mind, mert, mert ha te azt gondolod, hogy a belső intuíció az kellő bizonyító erő, én nem gondolom, csak feltételezem, hogy lehet Akkor így. az iszlamistáknak is adjunk zöld utat, mert az ő belső intuíciójuk az nagyon határozottan őket terrorcselekményekre sarkalja. Tehát azért én fölhívnám a figyelmet arra, hogy pont az bizonyítja, hogy a Biblia az nem egy vallásos mű, és nem illúziókban való hitre akarja az embereket rábehúzni, meg a, meg a mindenféle kóbor belső intuícióikra való ö, szélként való ide-oda fújdogálódásra, mert az, az ilyen, ha valaki a belső intuícióit ö, ö, kontroll nélkül követi. De a Szent Szellemet? De, de a Szent Szellem, jó, akkor tehát még egyszer. Tehát itt van 12 darab tanú egy tényről. Ez a tórai követelményt négyszeresen túl biztosítva elégíti ki. Aki ezek után visszautasítja azt, hogy Jézus föltámadta halából, az törvénytelenül viselkedik. Ez egy törvénytelen magatartás 12. egy behangzó tanúvallomást, igazi tanúvallomást, tehát akik látt ezt, nem következtettek rá, nem intuitíve érezték, és, és nem, nem szóbeszédből hallották. És ezzel ellentétes tanulvallomás pedig nem maradt fenn. az pedig nem maradt fenn, és tárgyi bizonyíték sem maradt fenn ezzel ellentétes. E, illetve nem is említetik ilyen tárgyi bizonyíték sehol a rókori iratokban sem. E, tehát magyarul az, hogy a hit által minősülünk igaznak, vagyis akkor most gondold végig ezt görögül, ugye, hogy mondja, aki meg akar érteni ezt,nak bele kell helyezkedni a görög tudatba. Most, ami a görög szavakba, vagyis, hogy az igaz ember az görögül dikályos, vagyis jogszerű embert jelent, akkor a hit általi megigazulás, az egyszerűen annyi, hogy a Jézussal kapcsolatos peres ügyben nem ítélek törvénytelenül. Hiszen 12 darab egybehangzó tanúvallomásom van. Amivel szemben álló tanúvallomás vagy tárgyi bizonyíték nincs, egyetlen egy ellenér van az, hogy még soha nem történt olyan, hogy valaki föltámadt volna a halálból, legábbis ebben az örök értelemben, illetve hogy a természettörvényekről való tudásunknak ez ellentmondani látszik. Na most, ha valaki ezek után úgy ítél, hogy az én természettörvényekről való tudásom oly abszolút, hogy annak alapján én elmerek utasítani 12 egybehangzó hangzó tanúságtételt, sőt 13-at, amelyek közül egy kivételével a többiek az életüket adták ezért a tanúságtételér, akkor én egyszerűen törvénytelen ítéletet hoztam, mert ha azt hiszem, hogy a természettörvényekről való tudásom annyira abszolút tudás, hogy annak alapján az, önmag, hogy az önmagában cáfolja Jézus feltámadásának a lehetőségét, akkor abból indulok ki, hogy én abszolút tudással rendelkezem a kozmosz, működéséről. Erre pedig minden normális józan ember, Sándor egyszer úgy definiálta a józanságot, és én szerintem ez a legjobb definíció, amit életemben hallottam, hogy, hogy a józanság az, hogy az ember nem téveszti össze a tényeket a saját gondolataival. Ez egy nagyon pontos definíció. És hogyha az ember józan, még ha természettudós is, sőt, akkor talán a leginkább, akkor elmondhatja, hogy a tudásunk az univerzum anyagi működéséről az igen korlátozott és véges, még jelenleg is. Ráadásul a természettudományos tudás az csak modell, leket alkot, nem magát a valóságot írja le hanem a valósághoz minél jobban illeszkedő matematikai modelleket keres. És ezzel szemben 12 embernek a, a, a, az állításával, hogy ők ezt a szemükkel látták, a fülükkel hallották, megérintették és együttettek vele, ugye meg is fogdosták, mert még a szemüknek se hittek, amikor Jézus az, hogy De Ez nem is a... volt egy pozitív lépés. Tehát, hogy továbbra is arra, arra szeretnék rákérdezni, hogy, hogy, hogy az, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, tehát a Szent Szellem vezet el minden igazságra, akkor az hogyan összeegyeztethető? Mégis hogyan lehet ezzel a ö, nagyon csak a saját szemmel látható tények által bizonyított ítélethozatalt összeegyeztetni egy... Természetesen nem arra gondolok, hogy az iszlám fundamentalizmus az, az egy helyes dolog, és hogy, és hogy az, hogy. Tehát szerintem vannak árnyalatok az iszlám fundamentalizmus és is a között, hogy az embernek esetleg van egy helyes intuíciója bármiféle tapasztalatból, akár a Szent Szellemtől származó szintiszta kijelentésből. Tehát ezt, ezt, ezt, nem, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni egyszerűen. Én nem hagyom figyelmen kívül, csak mi nem teljesen ugyanazt értjük, úgy látszik ezeken az intuíciókon. Az emberen sokféle intuíció suhan át, nem minden intuíció származik a Szent Szellemtől, és a saját szellemünkből származó intuíció az nem objektív. Még a szellemünkből származó intuíció sem. Tehát nem lelki dologról beszélek, szellemi dologról beszélek. Ha az a saját szellememből származó intuíció, akkor arra még mindig igaz az, amit Jeremias próféta meg Ezékiel próféta, a hamis profétákról mond, hogy a saját szellemükből szólnak, ők is a szellemszót használják. Csak ugye azzal, hogy még valaki a szellemét követi, az még nem a szent szellemet követi, mert a szent szellem az nem a te szellemed. Még ha be is költözött, azért a személyiségük külön áll. Egy szó mint száz, az Új Szövetség beszél arról, amire te rákérdezel, mert a János apostolnak a levelében azt mondja, hogy mi emberek is tanúságot tettünk, de a szellem is tanúságot tesz ezekről, és a szellem tanúságtétele nagyobb, mint a mi tanúságtételem. Tehát igazad van, hogy a 13 szemtanún kívül még van egy tanúságtevő, és az a Szent Szellem, és az, és az ő tanúság tétele az valóban e, intuitív módon jön az emberi szelleméhez, de azért e, de itt az a probléma, hogy a modern ember már annyira el van idegenedve a, az eredeti szellemi e, dolgoktól, hogy, hogy tulajdonképpen összevissza vannak itt is kuszálódva a fogalmak. Rengeteg ember az intuíció alatt ilyen, ilyen sejtelmeket ért. Most ugye a filozófiai értelme vett intuíció, tehát az intuitív megismerésnek a filozófiában is, Descartes volt az, aki egyébként ráadásul matematikus és fizikus is volt, nagyon határozottan és nagyon jól ezt megragadta, hogy az igazi intuíció az Totálisan biztos. Tehát az nem egy sejtelem. Az igazi van nagyobb meggyőződés van, mint, az, a, mint még annál is, mint amit a szememmel látok és a fülemmel hallok. Mert például az érzéki tapasztalatot kétségbe vonhatom, hogy az mennyire objektív vagy valós, akár odáig menően, ahogy a dékát megtette, hogy mi van akkor, ha az egész valóságot csak álmodom. De abban nem tudok kételkedni, hogy ezen gondolkodom. És ugye eredetleg ez volt a gondolkodom, tehát vagyok dolog, hogy az egyetlen, amiben igazából biztos lehetek, az, az, hogy az ezen való gondolkodásom létezik, miközben erről gondolkodom. Miközben, ugye egyébként Ágoston fogalmazta meg először, és ő még úgy, hogy, amikor, hogy mindenben kételkedhetek, de ebben az esetben sem tudok abban kételkedni, hogy kételkedek. A, azt az egyet nem tudom kétségbe vonni, mert épp most kételkedek, és ezt közvetlenül tapasztalom, nem érzékszervek útján, hiszen ez bennem történik. És innen vonja a következtetés dékárt, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ez egy szükségszerű következtetés. És ezt nevezzük filozófia értemben intuíciónak. Ez egy teljesen biztos, közvetlen belső tapasztalat. Az, hogy intuitíve úgy érzem, hogy XY lesz a feleségem, vagy mit tudom én, talán majd egyszer Amerikába fog költözni meg ilyenek. Ez, ez a szó valódi értelmében ez nem intuíció, ezek sejtelmek, de nagyon sok ember és nagyon sok keresztény ezeket az átsuhanó sejtelmeket intuíciónak nevezi, azt hiszi, hogy ez a szent lélek vezetése követni kezdi, és borzalmas dolgokba kerül bele mert ez valójában vallásos dilinyú így ebben a formájában. Az igazi intuíció, amit a Szent Szelem ad belső tanúságtételként, az nem egy ilyen homályos sejtelem, hanem az az igazságnak a száz százalékosan biztos belső fölismerése, amelyhez nem is kell erőlködni, hogy ne kételkedjek, hanem inkább ahhoz kéne erőlködnöm, hogy kételkedjek benne, de még akkor se sikerülne, ha erővel akarnék benne kételkedni. Tehát mondjuk az, hogy valaki a szemem előtt megöl egy másik embert például, akkor az, hogy az, aki ezt tette, az egy, az a gyilkos, a másik pedig, most feltéve nyilván, hogy nem önvédelem volt meg ilyenek, de mondjuk tényleg, ha az egész. Ezt látom, és akkor ennek a megítélése, hogy van jó és rossz, és hogy az egyik jól cselekedett, a másik meg rosszul cselekedett, a tények teljes ismeretében ez egy százszerzékosan biztos állítás, mert ez nem sejtelem. Jól lehet ez a lelkiismeretnek egy biztos intuíciója. Na most a, a nem akarok nagyon elkeveredni ebbe az irányba, de a... Tehát tisztázzuk azt, hogy a valódi, spirituális, igazi intuíció az teljesen biztos. És, és újra visszakanyarodnék oda, hogy a hit által válunk igaz emberekké. Az igaz ember azt jelenti, hogy igazságos ember, jogszerű ember. Mert ha egyszer van tizenhárom darab szemtanú, aki teljesen egységesen állítja azt, hogy Jézus testben föltámadta a halálból, ezért az életét is hajlandó feláldozni, ezért az állításért, bár egyébként ez nem is annyira lényeges ebből a szempontból, mert ettől még igaz, akkor is, ha nem ölik meg őket ezért. És plusz a Szent Szellem is a bensőnben tesz százszázalékosan biztos tanúságtételt tizennegyedikként, de engem ez egyszerűen csak, hogy így mondjam, törvényes emberré tesz, mert akkor lennék törvénytelen, ha 12 darab egybehangzó, és szemmel láthatólag hiteles életű embernek a a tizenkettő darab egybehangzó tényállítását utasítanám el. Ha ezt elutasítom, akkor én törvénytelen viselkedek. És igen, csak, csak amiről én De mivel elfogadom, ezért minősülök dikaiosznak. Ez egyszerű, ez egyszerű, hát tulajdonképpen én nem mondani, hogy mindenki, aki igazságos módon gondolkozik, annak szükség el kell fogadni Jézust, Jézus feltámadásának a tényét. És éppen ezért minősíti Isten igaznak, vagyis dikályosznak, vagyis igazságosnak minősít minden olyan embert, aki Jézus feltámadását tényként elfogadja. És ennyi elegendő ahhoz, hogy Isten őt igazságosnak nyilvánítsa, nyilvánítja, és amúgy meg napnál világosabb, és kiszúrja az ember szemét, hogy ez jogi értelemben igaz. Persze, csak én azt ö, ö, kritizáltam továbbra is, hogyha nem Jézusról van szó, hanem egy olyan esetről, ahol, amit a rabbinikus példát felhoztál, akkor ö, nem bízhatunk a Szent Szellem akár vagy olyan erben a bizonyos szellemi intuícióban, ami tiszta forrásból jön, hogy márpedig az az ember megölte azt a másik embert, még akkor is, ha senki ember fia nem látta, és nincs se tizenkettő tanú, hanem csak egy, akkor a jog világában az nem tekinthető bizonyítottnak. Pontosan. Viszont ez a próféta, ez igazságtalan. Nem, ez a profétának a hivatala és most kizárólag az igaz és Istentől felkentés és Istentől küldött profétákról beszélek, nem pedig megint valamilyen hagymázas ö, ö, zavarról. A proféta az láthat olyan dolgot teljes belső bizonyossággal, tehát azért erre fölhívom a figyelmet, hogy nem, nem sejtelemként, meg Izé, azt éljel, hogy éljen, izé, és akkor belül is, belül is ott ingadozik ő maga is. A profeta az ugyanazzal a totális bizonyossággal tudja azt, amit esetleg senki nem látott, meg nem hallott, tehát nincs rá emberi tanú. Ugyanolyan belső totális tuda, biztonsággal tudja, mint például egy hívő azt, hogy Jézus föltámadt a halálból. Azonokból, hogy a Szent Szellem ezeket az embereket, és azért nincs túl sok ilyen ember, tehát a profétákat, időnként nem mindig ugyanilyen százszázalékosan biztos módon tájékoztatja arról, amit senki ember nem látott de itt is fölhívnám a figyelmen, hogy ez nem jogi, ez nem jogi dolog. Tehát olyan nincsen, és a Bibliában se találsz olyan. hogy előállt három proféta mondjuk, és azt mondták, hogy mindhármunkban tanúságot tett a szellem arról, hogy ez az ember gyilkosságot követett el, úgyhogy kérjük a bírósági kihallgatását és a kivégzését. Tehát a próféta tudása az nem válik jogi eseménnyé. Illés egyedül is elég volt ahhoz, hogy elmenjen Akáphoz és azt mondja neki, hogy a kutyák ugyanott nyalják föl a véredet, ahol a nábót vérét fölnyalták. Ezt teljesen biztos belső tudás alapján mondta, amire nézve nem volt ö, ugye kitudódott emberi információ, hiszen csak a Jézabel meg a de egyébként akár ki is tudhatott mert a Jézabel ugye üzente a városi véneknek, hogy állítsanak hamis tanukat, és így végeztessék ki Nábótot. De azért úgy, de a Biblia úgy mondja, hogy Illésnek ezt az úr mondta meg. De viszont ez nem jogi tény, mert amikor a proféta bejelenti, hogy meg fogsz halni, és a kutyák ott fogják fölnyalni a véredet, ahol a Nábót vérét fölnyalták, akkor a proféta nem vesz igénybe emberi igazságszolgáltatást hanem ott ő az Isten bíróságának a követe, hogy így mondjam. Csak hát az a helyzet, hogy azért a, a prófétát, azt azért ellenőrizni kell, ugye ezt mondja a Biblia, proféciát megnevessétek, de mindent vizsgáljatok meg, amíg jó, azt tartsátok meg, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Máshol is mondja, hogy a próféták ketten vagy hárman beszéljenek, és... A többiek pedig ítéljék meg. Tehát azért a proféta az kontroll alatt álló személy, az a proféta, aki nem fogadja el a többi profétáknak a kontrollját, az nem igaz proféta, már eleve. Tehát ez már egy biztos jel rá. A másik meg az, hogy a proféta amennyiben ö, ilyen senki által nem látott tény teljes biztonsággal kijelent, ott még mindig azért az egy, hogy mondjam, alternatív szituáció olyan szempontból, hogy az, hogy ő teljesen biztos benne, belül, az vagy azért van, mert tényleg proféta, és tényleg a Szent Szellem adott neki teljes bizonyosságot e felől belül, vagy pedig elmebeteg, ugyanis tudott, hogy az elmebeteg, tulajdonképpen az el összes elmebetegség, tehát a pszichózisoknak az egyik leglényegesebb eleme az, hogy ugyanilyen biztos belső intuíciói vannak, de tévesek. Tehát azért mondom, hogy azért a profétaság az nem, nem, még nem is annyira gyakori jelenség, az igaz proféta, hamis proféta, az sokkal gyakoribb jelenség. És ugye van még a hazug ember, aki pedig akinek nincs százszázalékos, tehát tényleg százszázalékos biztos belső tudása arról a dologról. És mégis úgy mondja el, mintha lenne neki. Itt ugye megint a hamis proféta esete áll fönn. Most én ezt amúgy, hogy mondjam, megengedőleg mondom, mert ugye annyira le van rombolódva a nyugati kultúrában, meg hát az egész földön is az ezzel kapcsolatos bibliai látás, hogy ezért azt gondolom, Isten irgalmas a, a helyreállítás időszakában, e, mert különben a pünkösdi, karizmatikus mozgalomnak már fele meghalt volna körülbelül, e, mert itt, mert rengetegen, rengetegen mo mo mondanak ilyeneket, hogy bennem az van, hogy inkább a zsuzsikát vedd feleségül, és ne a, a tehát a lényeg az, hogy, hogy azért, ha tényleg a bibliai mércét állítjuk föl, akkor az igazi intuíció az ezt jelenti. Az, hogy az ember abban hisz, hogy Jézus föltámadt a halálból, az az igazi hívőkben, ez egy erősebb meggyőződés, mint az, hogy az őt körülvevő valóság létezik. Pont azért erősebb, mert a, be, mert a belső igazságossága, az igazságossága a meggyőző. Nem az a meggyőző benne, hogy én szeretném, hogy ez így legyen, hanem az, hogy világosan, és ez a Szent Szellem tanúság tétele, hogy ez így igazságos. Jézusnak fel kellett támadnia a halálból, mert mert az igazságosság követeli ezt meg. Nem, nem tudok máshogy fogalmazni. És ugyanígy lehet a profétánál bizonyos helyzetben ugyanilyen erős belső intuíció, egy konkrét ügyjel kapcsolatban is, de az is százszázalékosan biztos. Úgyhogy úgy, ezt most ezt nem érdemes ide keverni, mert a profétai intézmény az nem jogi. Nincs olyan jogrendbe leértve rabinikust is, amelyik a profétának a tanúságtételét jogi értelemben, például egy bírósági eljárásban figyelembe veheti. Nem veheti figyelembe, és ha megférjel, egy proféta sem tartott erre igényt, hogy ezt jogi értelemben figyelembe vegyék, hiszen ő az isteni bíróság küldötteként közli, amit közöl, és ezért a, az egész nem a földi, emberi, jogi viszonyok között van. Most a, az embernek viszont tudnia kell azt, hogy a tudása, az ismerete korlátozott. Tehát az, amire te az előbb utaltál a kérdésedbe, hogy a jogszerűség és az igazságosság időnként elválik egymástól. Mert, mert, mert most idézőjelben, hogy te mondtad, hogy mindenki tudja, hogy az a maffia főnök 500 ember megöletésére adott ki burkolt vagy kevésbé burkolt utasítást. De ez nem bizonyítható másfelől. Itt látszik, hogy a problémát az okozza, hogy a tudás, hogy mi nem vagyunk tudók. Ha mi minden tudók lennénk, mint Isten, akkor egybeesne a gyanú és a bizonyított tény. De mivel nem vagyunk minden tudók és minden ember látozott. ezért az igazságosság megköveteli, hogy mindent bizonyítsunk. És hogy ami nincs százszázalékosan és minden kétséget kizáróan bizonyítva, azt jogszerűen gondolkodó ember nem fogadhatja el ténynek. Egyszerűen erről van szó, erre valaki mondhatja, hát akkor aztán tényleg elég keveset tudunk. És erre az a válasz, hogy igen, rendkívül keveset tudunk, és éppen ezért mondja Jézus, hogy ne kapkodjuk el az ítélkezést. Szigorúan véve az ember tulajdonképpen most egész szigorúan véve szinte semmi más nem tud. Sőt, ki merem mondani, teljes bizonyossággal semmi más nem tud az ember, mint amit a saját szemével lát, a saját szemével hal, vagy ö, fülével hal, és amiről teljes 100%-os belső, de százszázalékos belső bizonyossága van. Tehát nem sejtelem, meg hangulat, meg gyanú, hanem százszázalékos belső bizonyosság. Ezt megnézed, ez igen kevés. Objektívet önképpen olyanokat tudom mondani, hogy a fűzöld, az ékék, tehát körülbelül... Tehát csak, de de ugye egyébként de egyébként ettől áll. nem kell kétségbe esni, mert az, hogy az ember kevés dolgot tud, az alázatossá teszi az embert, és egyébként az élet gyönyörű, akkor is, hogyha az ember ilyen gyerekként, ilyen kisgyerekként áll hozzá, hogy hogy hogy hát igazából, amit a Szókratész mondott, hogy hát igazából semmit se tudok. Én visszatérnék oda, mert különben ezen a beszélgetésen se tudjuk befejezni azt, amit már múltkor se, hogy, hogy nem, hát nem fejeztük még be annak a beszélgetésnek a teljes elemzését, mert ott kanyarodtunk el, hogy hogy az ember végül is nem halt meg az nap, amikor evett a jó és gonosz tudásának a fájáról. Legalábbis a túra. ott nem beszél arról, hogy meghalt volna, arról viszont beszél, hogy utána még 900 akárhány napig élt. Most az, hogy ez ezer év egy nap, meg egy nap ezer év, most megint erre ne úgy de az ilyen fajta ilyen allegorizáló átvitt. Tehát nem lehet azt büntetlenül megcsinálni a Bibliában, hogy a mondat egyik felét szó szerint veszem, de a másik felét már elallegorizálom, mert akkor minden komolytalan, és ez pontosan a dolognak az igazságosságát és a jogszerűségét veszi el. Hiszen pontosan a józanságot szünteti meg az, amikor a tényeket a saját gondolataimmal összekeverem. Itt az történt az egy tény, hogy Isten azt mondta, hogy amely napon eszel arról, biztos, hogy meghalsz. Az is tény, hogy a sátán azt mondta, hogy biztos, hogy nem haltok meg. És az is tény, hogy ö, ö, a tórai beszámoló szerint nem haltak meg. Vagyis én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy miután már ettek a gyümölcsből, Utána úgy tűnt, hogy mindenben az ördögnek van igaza, és az Isten a hazug. Na most erre a választ csak az új szövetségből kapod meg, amikor is megtudod, hogy létezik szellemi halál, mert Pál Apostola az Efészus 2-ben azt mondja, hogy mi halottak voltunk a bűneink miatt, és a Krisztussal együtt elevenített meg Isten minket a bűneinkből, vagy hogy Jézus azt mondja annak a tanítványnak, aki az apját akarja eltemetni, hogy hagyjad, hogy a halottak hadtemessék el a halottaikat, te pedig menj és hirdest az Isten országát. Tehát az ilyen igékből tudjuk azt, hogy van olyan, hogy valaki fizikailag él, és közben mégis halott. Erről már van egyébként bizonyos saját tapasztalat, belső tanúságtétünk vagy tapasztaltunk is, mert értjük, hogy mit jelent az, és, és mi is láttunk már olyat, hogy valaki fizikailag él, de belül mintha halott lenne, tehát hogy nem élet az élete, hanem egy üres semmi. Egy értelmetlen üres semmi. És ezt aztán elnevezzi a teológia szellemi halálnak, mert ugye szigorúan véve én úgy emlékszem, hogy ez a szókapcsolat így a Bibliában nem fordul elő, hanem ezen új, új szövetségi igehelyek alapján miszerint szerint te, Fézis, II, titeket is, kik egykor halottak voltatok a bűneitek miatt, most megelvenítette együtt a Krisztussal, vagy a Krisztus eme előbb idézett mondata, hogy hagyjad a halottakra, hadd temessék el a halottaikat, innen tudjuk, hogy léteznek élő halottak. Erre ráismerünk a saját belső szellemi tapasztalatunkból, hogyha mondjuk valaki az életét úgy tölti, hogy hogy kokain alkohol, buli, kokain alkohol, buli, dö -dö -dö -dö -dö -dö a végtelenségik, akkor az egy halott ember, mert ez nem egy élet. Ez egy üres, ámokfutás, egy semmi, egy egy, egy játék, ami, aminek ö, ugye, tehát látványosság, ami mögött semmi nincsen. Ezt elnevezte a teológia szellemi halálnak, és utána azt tudjuk a, a Biblia alapján megérteni, hogy ez az, ami bekövetkezett az kertben, már aznap bekövetkezett, sőt, már abban a pillanatban bekövetkezett, mikor ettek a gyümölcsből, és tulajdonképpen a szellemi halál része volt az, hogy kinyílt a szemük, és a többi, az már a szellemi halál része volt, hiszen mi volt az eredménye? A szégyen, vagyis a bensőséges intim kapcsolat megszűnése, vagyis a szétdobálás, a szétdobás az, hogy már egymás előtt sem mernek őszinték lenni, ez már a szellemi halottság állapota, és kiderült, hogy Istennek mégis igaza van. De itt azért kell ezt viszont, ezt az eseményt iszonyú aprólékosan elemezni, mert ahogy mondtam is, hogy ez egy archetípus, ez egy őstípus, tehát ez mindig így történik, amikor az ördög működik. Mindig ugyanerre a kapta fára mennek a dolgok. Azért nagyon fontos ezt a történetet, mert ugyanis. Hogyha akkor az úr nem sétálgat a kertbe, nem keresi meg ő Ádámot, aki már rejtőzködött előle, tehát beállt a szakadás, a diabolos, a diabolia, az már megtörtént, Elszakadt egymástól Isten is és az ember is, sőt elszakadt egymástól Ádám és Éva is, hiszen a, a, a szégyennek a falai zuhantak le e, az összes kapcsolatok között. Ezért az ember már elbújik. Amikor Isten keresi, akkor végre előpiszkálja nagy nehezen, akkor az ember rögtön felelősséget hárít át. Nem én voltam az asszony, aki te adtál mellém, az adott nekem ebből, a nő mondja, hogy de engem a kígyó csapott be, egyébként ezekbe, ezek is mind igaz mondatok voltak önmagukban, csak éppen mégis fals volt az egésznek az a izéje. És ugye miután Isten szembesül azzal, hogy az ember bűnbe esett, ugye állatbőrökbe öltöztette föl őket, ami azt jelenti, így szoktuk ugye ezt, e, erre fölhívni a figyelmet, hogy, hogy ahhoz, hogy állatbőr e, beöltöztesse, ahhoz egész nyilvánvalóan le kellett állatot vágni, ami még eddig egyszer se történt meg, vagyis Isten maga az, aki az első úgynevezett helyettesítő áldozatot bemutatja, és az, hogy a bő, ugye nem azért öltöztette őket bőrökbe, mert fáztak, meg nem is azért, mert Neandervölgyi ősemberek voltak, és azok mindig állatbőrbe öltözködnek a rajzokon, hanem azért öltözt, tehát ez, ez egy spirituális dolog volt, ez nem, nem fizikai oka volt, hanem elismerte Isten, hogy most már tényleg takarni kell őket mert beállt a bűn miatt a szégyen, majd pedig azt is, de, de viszont Isten a növényi eredetű, tehát a fügefa levelekből összekötött ruhát most ebben, ebben az esetben, tehát spirituális értelemben azért nem fogadta el, mert abban nincs vérontás, és ezért az nem tud bűne áldozatot szerezni. Tehát nem azért öltöztette át őket növényi ruhából állati ruhába, mert az melegebb, vagy nem tudom micsoda, nem fizikai jogból, hanem tisztán szellemi jogból az elfedezés miatt. És erősen megkockáztatható az a gondolat, bár nem tartom például szükségszerűnek, de végiggondolásra gondolásra ajánlom hogy lehet, hogyha ezt nem tette volna meg Isten akkor aznap meghaltak volna fizikailag is na érdekes. most ez pedig azért érdekes, mert viszont az, azt a, a magam 30 éves szolgálati tapasztalata alapján számtalan példát tudok arra mondani hogy sokszor komoly bajba is kerültünk már ilyesmi miatt hogy amikor az elfedezés megtörténik, tehát az, hogy a, a bűnbocsánattal Isten az állatbőrrel és a vérrel elfedezte az ő bűnüket, ez az elfedezés, az engesztelés, akkor pont emiatt tűnik úgy, mintha Isten hazudott volna, hiszen ezáltal élték meg a következő napot. Na most ilyen rengetegszer volt. Ezt csak mondom, intézményeinket is támadták be ilyenek miatt. Hogy valakiről kiderült valami bűn, de az illető, amikor vagy ő hozta nyilvánosságra, vagy lebukott, de végül is korrektű, rendezte bűnvallást, tett, megtért, becsületesen átalakította az életét, stb. minden. Ezért természetesen a pásztorok, akik az ügyel foglalkoztak, elfették őt, de hát magyarul nem hozták széles nyilvánosságra azt, amit tett, mert semmi indok nem volt arra, hogy ez ezek után nagyobb nyilvánosságra kerüljön. És aztán később, amikor rossz hiszemű és rossz nyelvű emberek akár 5-10-15 év múlva ezt mégis ki, valahogy kikutatták, vagy kirobbantották, akkor pedig minket ért a vád, hogy miért fedeztük el, holott az bibliailag teljesen korrekt volt, és minden szempontból teljesen korrektű rendezve volt, és az elfedezés is az ilyen esetben teljesen korrekt és biblikus. És ugye ez egy kicsit ilyen krisztusi szituáció, hogy te segítesz valakinek a helyreállásban. Ez sikerül neki, és ezért te a széles nyilvánosság elől elfedezed a az ő bűnét, hiszen a szeretet ezt követeli, de később, nem egyszer, nem kétszer, állt elő olyan szituáció, hogy utána azon verik el a port, aki ezt kezelte és teljes jó, tiszta lelkismerettel elfedezte. Ez, ez szinte rendszeresen előfordul, de ugye ezt mi úgy értelmezzük, hogy ilyenkor a Krisztus szenvedéseiből részesülünk, mert ha én teljesen az igazságosság alapján egy helyreállítási folyamatban teljesen biblikusan és helyesen az elfedezés mellett döntök, mert miért szolgáltassak ki egy megtért embert egy tömeges megszégyenülésnek, akkor, akkor utána időnként az elfedezőt éri a vád, mert és ez, ez végül is azért mondom, hogy a Krisztus szenvedéseiben való részesülésük a szolgáló testvéreknek, mert, mert ilyenkor tulajdonképpen az történik, hogy én jó tettem egy ember megmentése érdekében, és ezért most vád alá helyeznek. De egyébként az ördögnek például rendszeres gyakorlata ez, hogy, hogy ilyen helyzetben is előveszi a vád és a rágalom, vagy akár a vád eszközét, és még azt is vád alá vonja, aki emberségesen kezelt egy ilyen dolgot. Én nem akarok most ebbe a vonalba se jobban belemenni, csak ugye azt akartam le, hogy ez történt Istennel az édenkertbe, mert ő megmentette az ember életét azzal, hogy helyettesítő áldozatot mutatott be és állatbőrökkel elfedezte az ember bűnét és ezáltal az ember nem halt meg illetve szellemileg meghalt, hát azt meg ugye nem érzékeli az ember de fizikailag minden esetre nem halt meg és hanem hosszú éveket élt még de így még Isten tűnik föl abban a színben, mintha akkor mégis ő hazudott volna, hiszen ő azt mondta, hogy amely napon eszel, arról meghalsz. Tehát nagyon van olyan, ezt akarom csak kihozni, hát ha valaki megérti, hogy, hogy az, az ember a kegyelem gyakorlása miatt tűnik hazugnak. Mert ha én azt mondom a gyerekemnek, hogy te figyelj, ha ezt megcsináld, akkor nagyon elverlek és amikor megcsinálja, akkor mégse verem el, mert egyszer nincs szívem hozzá, hogy úgy elverjem, akkor, lehet, akkor mondhatja utána a gyerekem, hogy hát én nem tartom meg, amit mondok. Csak hát azért elég igazságtalan lenne, ha ez, ezért vád alá helyeznének, hogy irgalmas voltam. Ért, érted, Persze. hogy miért? De, azért ez, egy, de az, ez azért egy, egy rendszeres jelenség, Na most visszatérve telt, és akkor most már tényleg megpróbálom befejezni, hogy akárhogy is van, az ember azon a napon szellemileg meghalt. Abban az értelemben, ahogy Jézus meg, a, meg az apostolok használják azt, hogy lehet valaki halott úgy is, hogy fizikailag még él. Ez megtörtént, hiszen a szellemi halál az az Istentől való elszakadást jelenti elsősorban, és azt, hogy az ember biológiailag tovább él, de a szellemi élete az, az megszűnik. Na most a probléma ezzel a következő, hogyha viszont ők szellemileg meghaltak gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor megették, vagyis amikor elkövették a bűnt, de ugye a halott, az már nem tudja, hogy ő halott. Tehát ugyanúgy, hogy a fizikai halál esetében is, ha azt materialista módon fogjuk föl, akkor igaza van úrosznak, hogy a haláltól nem kell félni, hiszen ott nem érez az ember semmit, következésképpen semmi rosszat sem érez. Most hangsúlyozom materialista módon, é. tehát ha nincs kárhozat, hanem csak test van, akkor miért félnek az emberek a haláltól, eh, hiszen abban már semmi rossz nincs, ha az tényleg meg semmi sülés. Na de a szellemi halál is így van, hogy aki szellemileg meghal, az már nem érzékeli azt, hogy ő most szellemileg meghalt, ő azt hiszi, hogy él. Eh, mint ahogy a világ tele van szellemileg halott emberekkel, és mindegyik azt hiszi, hogy él, és ráadásul még és ő nagyon sokan közül még dicsekszenek is vele, hogy ők mennyire élnek, és megvetnek olyan embereket, akik külsőleg nem annyira, hogy mondjam, sziporkázóan élnek, de bensőleg igazi életük van, és azt lenézik, hogy te nem is élsz, hogyha te nem. Én szépen, szoktam hallani, hogy. A, hogy olyanoktól, akik, mit tudom én, most érettségiztek az ott esetben, és, és, és tudnak a megtérésről, meg nem tudom, és azt mondják, hogy hát de majd inkább néhány év múlva addig még élni szeretnék egy kicsit. Igen, ilyenkor lehet azt én egyszer annak idején egy haveromnak erre kapásba azt vászoltam, hogy de hát te halott vagy, halál szelleme van benned, szellemi halálba vagy, utána nem is át, nem szóba húsz évig. Tehát visszatérve erre, hogy, és akkor most már tényleg levonom a végső tanulságot, hogy ezzel az a probléma, hogy ha az ember szellemileg meghal, de fizikailag tovább él, akkor ő már ezt úgy éli meg, hogy nem történt meg, amit Isten mondott. Vagyis, és ez a lényege annak, amit mondok, hogy a bűnbeesés után már nem csak az van, hogy három igaz mondatot mondott az ördög, meg egy hazugságot, hanem amiután már az ember ezt befogadta, engedte, hogy ez fölébresze azokat az egyébként egészséges meglévő kívánságait az étkezésre, stb. Amik ebben az esetben viszont törvénytelenségbe vitték, de sose ö, csinálták volna ezt, ezek a természetes kívánságai, ha nem lövi be a a sátán, de miután ezt megette, már azt is úgy látta, ami pedig tényleg hazugság volt. Tehát ezt, ez, ezt szoktuk úgy mondani, és biztos ismered ezt te is, meg a kedves hallgatók is, hogy hogy egy hirtelen egy másik szemüveget kap az ember, amin keresztül mindent másképp és más színben kezd látni, mint ahogy addig látott. A rágalmazásnak a végső célja az lényegében ez, hogy egy új szemüveget akar föladni, részint érzelmi részint mindenféle, és hirtelen teljesen más matrixba rendeződik át az egész valóság. Akit eddig ö, szerettem és jónak láttam, azt elkezdem rossznak látni, gyanakszom rá és távolodom tőle. Akit eddig rossznak láttam, és nem, nem szerettem, és nem vonzódtam, ahhoz elkezdek közeledni. Hirtelen az össz minden ellenkező előjelőre változik, és szó szerint olyan, mint amikor a... a Osztályba a borús napokon az ember a sárga műanyag vonalzóján keresztül bámult ki az ablakon, mert kicsit úgy érezte, hogy napsütés van. Csak itt nem napsütéses szemüveget kap az ember, hanem egy, egy sötét szürke e, szemüveget. És ugye itt látszik az, hogy a rágalmazás mögött szellemi erő van. Ezen a ponton lehet belül a, mechan, a hatás mechanizmusában a spirituális részét tetten érni. Mert ha valaki meg tudja azt csinálni, hogy néhány mondattal átalakítja a világnézemet, mert teljesen más mierre, mint amilyen előtte volt, az ahhoz más spiritus kell. Tehát abban már szellem van. Egyébként múltkor nem mondtam, de azért most mondom, hogy ugye a kígyó az héberül náhás, így nevezi az édenkertben is, az édenkerti kígyót is, és a náhás, az pedig annak az igei gyöke a Héberben, az a azt jelenti... Nem. Suttog. A suttogó. És varázslóra is használják a náhás szót, bár csak egy-két helyen is, és kicsit ilyen átvitt értelemszerűen, mert ugye, a, a, a, ugye az ember nevezett el minden állatot. A kígyót is ő nevezte el. És ezek szerint az Ádámban a, a, az intuitív elnevező képesség az a kígyónak a sziszegésére, tehát azt emelte ki a lényegi, lényegi elemként, és azért nevezte el az állatot náhásnak, az a suttogónak, sziszegőnek, suttogónak. De mivel ez varázslót is jelent, későbbiekben. Tehát itt látszik, hogy azért ez az egész dolog nem csak rágalmazás, hanem ezen a szinten már ez okkultizmus, és ugye pontosan az okkultizmusnak is az a lényege, hogy az okkultizmusban abban is vannak valós elemek. Most nem akarok ezzel senkit megbotránkoztatni, de, de vannak jövendőmondások, mondások, amik bejönnek. Persze, e, a Delfoi a, a, a Jósda, Jósdáról. Pütia, stb. De másokat is lehet ilyet mondani. Tehát nem arról van szó ott sem, hogy, hogy minden információ hamis, amit az okkultizmus ad. Hanem abban is vannak igaz információk. Csak olyan igaz információk, amikről Isten tudja azt, hogy ránk nézve ezen az úton ez az információ káros lenne, és erre is mondtam múltkor egy példát, hogy teljesen természetes dolog az, hogy egy apa meg egy anya hogyan nemz egy gyereket, de hogyha én egy hat éves kislánynak elmondom részletesen, hogy az apja meg az anyja őt hogyan nemzette, akkor szét, szétzúzom és tönkreteszem egy életre a lelkét, de ha ugyanezt 16 vagy 20 éves korában mondják el neki, akkor már nem zúzódik szét a lelke. Ugye egyébként vannak bibliotennítók, akik azt mondják, hogy később előhetett volna az ideje annak, hogy az ember már isteni engedélye legyen a jó és gonosz tudás fájáról, csak, csak lehet, hogy ott Istennek kellett volna még valami előkészítő folyamat, vagy nem tudom micsoda. Hiszen vannak a Bibliában ideiglenes parancsok is. Itt olyan pállapostól nem engedte a Szent Szellem Ázsia tartományban szolgálni, de aztán a következő missziós úton viszont direkt egyenesen oda vezette, tehát vannak időzítései a Szentléleknek, de mindegy. Tehát most, amit ezzel kapcsolatban mondani akarok, az csak az, hogy hogy itt, a, itt, itt még egy dolog van, és ez az információk illetéktelen kiadásának a, a kérdése, hogy amit Isten nem tart aktuálisan közlendőnek, mégpedig az em, nem azért, mert az emberekkel ki szúrni, hanem éppen az ő érdekükben, annak a kiadása direkt károkozási célnal, az szintén ugyanebben a kategóriába tartozik, itt ez is megfigyeltünk, az okkultizmusnak pedig ez a lényege. Tehát itt ezt, tehát most, most viszonylag alaposan kielemeztük a bűnbeesésnek, főleg azt a részét, ami a sátáni kommunikációnak volt a lényege. És ugye megrázó az, hogy a négy állításból három eleve igaz volt, csak hamis színben volt feltüntetve, egy pedig nem volt igaz, hanem tagadta Isten ígéért, de miután az ember bűnbe esett, az ember már utána úgy látta, hogy, hogy a, az egész igaz, mert kapott egy új szemüveget, egy teljesen új világlátást, és ebben a világlátásban, ha ezt valaki keményen végig gondolja azt a történetet és a következményeit, akkor ennek a világlátásnak már az volt a lényege, hogy az Isten hazudott, és az örtök pedig igazat mondott. És ez az a bizalmi válság, amit hat ezer éve nem tudtunk helyreállítani, mert az emberiség nem, nemhogy nem tudtunk, mert mi nem is tettünk ezért semmit, de úgy mondanám, hogy egyelőre még Isten sem, tehát Isten is csak a jövőre nézve, fogalmazta meg azt az ígéretét, hogy ezt ő kezelni fogja. Mégis ez a bizalmi válság, mert tulajdonképpen az eredendő bűnösség az nem más, mint ez a bizalmi válság, hogy az emberiség az Istenben vetett százszázalékos kisgyermeki, ilyen teljes rábízós gyere, gyermeki bizalmát ezt elvesztette. pedig a nem százszázalékos kisgyermeki rábízás son kívül a többi nem működik, mert a 90%-os már nem működik. Tehát, tehát ezért mondja Jézus, hogy amíg olyanok nem lesznek mint a kisgyermekek, nem tudtok bevenni az Isten uralmába. Mert ahhoz, ahhoz hogy én elfogadjam azt, hogy hát persze, hogy meggyógyulok, ha hát én gyógyulnék meg? Hát az úr persze, hogy meggyógyok, hát ez magától értetődik. Hát miért ne látna el minden nap mindennel, amire szükségem van? Hát persze, hogy ellát hát ő az apukám, én persze persze hát kimondta, hogy nem lát el. Ugye, ha ilyen evidens módon hinnénk minden tekintetben, akkor úgy működnénk, mint Jézus. Igen, öt kenyér van, és vagyunk itt ötezeren. Na és mi a probléma? Hát persze, hogy jól lakunk. Hát az úr ellát. A hit az nagyon egyszerű. És az, az, az nem egy ilyen küzdős állapot, hanem ez egy ilyen evidensel fogad. Persze, per, az is meg lesz. Persze, hát minden jó lesz. Tehát az egy a gyereknek, a kis, az apjában bízó kisgyereknek az állapota. Ugye Jézus, amikor lecsendesíti a tengert, meg a szelet, és akkor nagyon látványosan, hogy nem értik meg egymást az apostolokkal, mert ő megfordul, és rájuk néz, és azt mondja, hogy, hogy Ö, ti miért vagytok ennyire gyávák? Azok meg azt mondják, hát ez meg kicsoda, hogy még a tész tenger, meg a szél is engedelmeskedik neki. Kölcsönösen nem értették egymást. Ö, Jézus nem értette, hogy hogy, le, hogy lehet ennyire paranoidnak lenni. De most a teljes hitállás pontjáról egy átlagos ember az paranoiásnak tűnik. Tehát most az, hogy hogy, hogy nem vagy biztos benne, hogy meggyógyul, most bocsánat, küzködsz azzal, hogy hát, ha az úr nem szeret eléggé annyira, hogy meggyógyítson, a kisgyermekét az teljesen evident Persze, hogy meggyógyul. Mi a kérdés? Itt Hát szeret, hát az apám, hát hogy ne gyógyítanám hát mi Hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni? Ennek az, ebből a szempontból paranoia az, hogyha valaki kételkedik. Ezért, ezért, ugye, ezért nem. De Jézus mindig egy totál más hullámhosszon volt emiatt. Nem értitek? Nem emlékeztek, hogy hány kenyeret törtem meg a négyezernek, meg az ötnek? Hány kosármaradékot szettetek össze? Hát hogy, hogy nem értitek? Mi kétszer is megkérdezi. Hogy lehet ezt nem érteni? Azok meg. Hát ez meg kicsoda, hogy ez ilyenekkel, ilyen, ekkora nagy hitter rendelkezik Erre meg tehát hát a mústár mag lenne, az is elég lenne. Mi, ö, na, tehát, tehát ugye ez, ezt a kisgyermeki bizalmi kapcsolatot, amiben az ember Istennel volt, ebbe éket vert a sátán, és azt hiszem most azt tényleg alaposan kirészleteztük, hogy ez hogy történt, és ö, és amire ugye a múlt héten nem volt idő, hogy megbeszéljük, hogy, hogy az, az utolsó dolog, ami, aminél a sátán nyilvánvalóan hazudott, és az tényleg nem igaz elem volt a beszédében, azt is úgy látta utána az ember, miután már a bűnt elkövette, mert amikor már megkapja az ember ezt a másik szemüveget, akkor már mindent abban a rendszerben kezd látni. És ugye ilyenkor fontos arra figyelni, például, hogy ugyanazzal az örömmel jár ez az új, ez az új látás, mint amivel a régi járt? Mert ezt már csak így lehet tetten érni, amit múltkor is mondtam, hogy a Szentlélek gyümölcseire kell figyelni. Az ember úgy érzi, hogy na most már mindent értek. Igaz, hogy közben elvesztettem a bizalmamat ö, a barátaim a, mit tudom én, ugye házasságoknál is szoktak ilyet csinálni, hogy valaki benyög valami. Ezért láttam a feleségedet tegnap előtt nagyon bensőségesen beszélgetni a XY-nal, és akkor most, ha ez nem egy, ha, ha nem egy erős bizalmi kapcsolat, ez befészkeli magát, és akkor hazamegy a Fér, vagy ugye fordítva is lehet felség, és akkor már, már a tekintetében látszik, hogy valami nem stimmel. És viszont, mivel az alaptalan féltékenység az rendkívül sértő a másik félre, hiszen ő abból annyit érez, hogy, hogy én nem csártam semmi rosszat, de nem bíznak már bennem. És ez rendkívül sértő. Ugye ezért Isten Istent is sérti a hitetlenség. Tehát nekem egy világi barátom mondta, és nagyon megjegyeztem ezt a mondatot. Nagyon jó mondatnak tartom. A legcikibb dolog a para. Az alaptalan para. Uh -huh. és, és aki ilyenbe van, az nem is veszi észre, hogy mennyire sértő ez a másikkal szemben, aki erre nem adott okot. Bár jó kapcsolat esetén erre figyelmezteti a másik. És akkor esetleg megkérdezi, hogy és mitől lett ilyen, ilyen ferde a tekinteted velem kapcsolatban. Ugye a, a, van az a nagyon jó bibliai kifejezés, amit úgymond a Jákob és a Lábán történeténél úgy fogalmaz meg a Jákob a Bráhelnek meg a Leának, hogy én látom, hogy az édesapátok arca, már nem olyan felém, mint, mint régebben volt. Megváltozott az arca felém, ez egy nagyon jó. Eddig mindig, ha szembe jöttünk, akkor mosolygás, ál, hello, hogy vagy, izé minden, most egyszer csak jön szembe, és akkor ilyen elkapja a tekintetét, meg ilyen nem, nem mosolyog, meg mit tudom én, és akkor ezt azt állhat, egyszer-kétszer ember azt mondja, hogy biztos valami baj van, vagy rossz kedve, de aztán utána már, már gyanús, mitől változott meg így az arca az irányomban. És, és még jó, ha marad annyi bizalom az ilyen viszonyban, hogy legalább akkor megkérdezés, akkor megbeszélik, és akkor valahogy kievickélnek belőle, bár a méreg az akkor is... Szóval, hogy arra ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy mi a gyümölcse egy beszédnek. Tehát, hogyha egy, egy bármilyen beszédnek, amit én hallgatok, az a gyümölcse, hogy a szeretet kapcsolataim megromlanak, a békességem elmegy, az örömöm elmegy. A olyan emberek, a, a, a, tehát elő, bizalm, bizalomcsökkenés áll be egy csomó kapcsolatnak a területén, és így tovább. Akkor, akkor azért nagyon megkevés. Akkor kell megszólalni annak a csengőnek, hogy hát itt bizony, ugye ezek nem a szent lélek gyümölcsei, tehát akkor itt valami zavar van valami. Ez hát az egyik oldalról csak közben meg, ha, ha például nagyon érdekes film, a, a Jó Jó Nyuszi című újabban díjazott, és azt hiszem tavalyi film, ami nagyon ötletesen egy hitleri imádó kisgyereknek a, a szemszögéből mesélj el a második világháborút, akinek a képzeletbeli barátja is a Hitler, és beszélget vele, és nagyon színes, és, és kellemes zenékkel átszőtt dolog az egész, és miközben ennek a, ennek a kisfiúnak az anyukája elbújtat egy zsidó lányt, egy kislányt. És ő először egy szörnyetegnek gondolja, és tőle és aztán szép lassan, de mondjuk a szörnyerté című animációs film is ugyanerről szól. Tehát, hogy, hogy létezik olyan lelkiismeret, ami eleve nem jól van bekódolva. És abban az esetben viszont egy ilyenfajta változás igen is kívánatos, mert létezik hamis béke, és létezik olyan is, hogy egy kábítószer hatására embereknek, az ő elmondásuk szerint Isten élményük van, és kitalálják, van ilyen teológia, hogy a DMT az a csipkebokorról származott. hogy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt milyen, múltkor találkoztam egy ilyen srácsal. ezt ismerem. Ezt ismered. Hát szóval nem is lehet hol elkezdeni beszélgetni, mert, mert annyira ragaszkodik a, a, a ahhoz, amit állít erről. Hát igen, ezt most nem akarok ebbe a másik irányba megint elmenni, mert megint ahhoz, ugye az a baj, hogy ahhoz, hogy a dolgokról valós képet adjunk, ahhoz azért árnyaltan és sok oldalon kell gondolkozni. Bibliai antropológiából tanítjuk is az akadémián, hogy létezik a lelkiismeretnek, egyébként a biblia szerint több lépést is itt meg lehet különböztetni a lelkiismeretnek az eltorzulási folyamata. És a Biblia azt is leírja, hogy a lelkiismeret mitől torzul. Ugye az egyik legfőbb dolog, amitől torzul, az a vallásos ideológiák. Maga Pál is ezekre hívja föl a figyelmet, amikor van az erőtlen lelkiismeret, arról beszél az egykorintus 8-9-10-ben. Akkor van a... Nem tudom pontosan, hogy hogy volt a sorrend a Fertőzött a megfertőzött lelkiismeret, lelki arról van szó a Titus 1 ben Ott már egyértelmű a vallásos, mert arra mondja, hogy akik, tehát azokra használja, akik ugye a nem zsidó keresztényeket a törvény alatti rituális tisztasági szabályokba akarták bele kényszeríteni, és ez erre azt mondja, hogy ez megfertőztetett lelkiismeretnek a jele. A Timóteushoz írt elsővel, negyedik fejezetében beszél arról, hogy, hogy vannak akik ezt már egész keményen tanítják például, és sürgetik az eledelektől a tartózkodást, és tiltják a házasságot, ezeket már megbélyegzett lelkiismeretűnek nevezi, illetve egész pontosan ott ugye, amit ez a szó jelent a magyarban eredetleg, hogy forró megjelölt, megbillogozott ember, tehát akinek a lelkiismeretét forró vasssal jelölte meg, hát nyilvánvalóan nem isten. És a negyedik fokozat, amiről a júdás levél beszél, hogy elszakadtak, és nincs bennük szellem. A Biblia beszél olyan emberekről, akiknek nincs szellemük. Ezt megint nehéz a, hogy mondjam, szokványos ilyen vulgár teológia, vagy minek nevezzük ezt, tehát ilyen fapados teológiák alapján nehéz fölfogni, hogy, hogy lehet az, hogy valakiben már nincsen szellem, de a Biblia beszél erről, ezt így használja, ezt a kifejezést. Ez ugye a legsúlyosabb fokozat. De én azt javaslom, hogy ez, ez nem, tehát valóban egyébként rengeteg embert érint, és ma talán már nagyon kevés olyan ember van a Földön, vagy talán lehet, nincs is, vagy talán csak a, a, a megtért, újjászületett, és utána érette és a vallási ideológiáktól önmagukat távol tartó ö, emberek, de szóval nem tudom, hogy van-e olyan, akinek a lelkiismeretet tökéletesen tisztán a adott, illetve a, az Ádámnak adott ö, ö, és noé -nak. tehát, hogy a lelki, az emberi, tehát, hogy a, amiről a pál azt mondja, hogy bele van írva az emberi lelkiismeretbe az egész törvény, hogy ez tisztán így működik. Ahhoz én szerintem ma már az kell, hogy valaki nagyon komolyan vissza, tehát reha, rehabilitálja, vagy helyreállítsa az Isten igéjének a segítségével, és a Szentlélek segítségével a lelkiismeret a működését, tehát, hogy megtisztítsa ezeket a dolgoktól, és rendkívül fontos, hogy ebben ne keveredjen semmilyen vallási, tehát ami nem kifejezetten az ige, hanem az emberi rendelkezések, meg emberi hagyományok, meg emberi értelmezések, meg főleg az emberi erkölcsi normák, amiket emberek hoztak, vagy akár közösségek, vagy civilizációk, vagy kultúrák, Ezeket mind ki kell pucolni, stb. stb. stb. ez majdnem egy életnek a, a munkája. Az ember a saját hibájából is tanul. Néha csak évekkel, vagy évtizedekkel később, amikor, amikor a következmények elérkeznek, és abból belátja, hogy mi volt az, ahol rossz döntést hozott, ami miatt ezek a következmények őt most elérték. Ugye ez egy folyamatos önkorrekció és tanulás. És akkor így lehet valahogy lepucolgatni az elmúlt 6000 évre évrettenetes katasztrófa története után az embernek a lelkiismeretét. És hát újra visszatérnék, és még egyszer ezt azért szeretném megerősíteni, hogy az a, az a négy mondatos rágalmazás, amit a sátán az édenkerben az emberrel szemben alkalmazott. Annak ez a következő. Az hat ezer éves válságot hozott létre az ember és az Isten kapcsolatában. Ebből négyezer év telt el a megváltásig, de a megváltás óta, hogy Jézus Krisztus az életét azért áldozta föl a Golgothai kereszten, hogy ezt a bizalmat helyreállítsa. És azóta eltelt 2000 év, és még mindig az emberiség nagy többsége Istennel szemben nagyon bizalmatlan, de még a hívőknek is, az emberiség kisebbségének is gondja van azzal, hogy a 100%-os bizalomhoz visszataláljon. És hogy még x idő áll előttünk, mire ez az egész megváltási mű eléri azt a célját, hogy újra olyan emberi nemzedékek éljenek ezen a földön, akik, is, akik Istenben megint azonos spontán gyermeki módon tudnak újra hinni, mint ahogy az édenkertbe hittek, meg ahogy végig kellett volna. Ugye olyan teológiák meg ideológiák is van, hogy erre szüksége volt az embernek. Hát igen, nem volt rá egy romantizizált változata, hogy, hogy ugye, hogy szenvedni a tudásért, és, és hogy valójában lehet, hogy boldogtalanabbak vagyunk, de legalább... De ez nem szenvedés, hanem bűn. A bűn az nem szenvedés. Én arról beszélek, amikor azt mondják, hogy el kellett követni az eredendő bűnt, meg, hogy az, és hogy az, az kellett ahhoz, hogy az ember emberré váljon, meg kijöjjön a gyerekkorból, meg stb. Ez nem igaz. A bűnnek semmi haszna nincs. Semmi. Nulla. Az, hogy Isten kegyelme, az vissza tudja fordítani, és helyre tudja állítani, az az Isten kegyelmének a nagyságát bizonyítja, hogy még esetleg jobbat is hoz ki belőle. Az a kegyelem nagysága miatt van, nem azért, mert a bűnnek az volt a célja, hogy valami még jobb jöjjön ki. A Pálapustól beszél erről a Róma 3-ban, ahol azt mondja, hogy némelyek azzal vádolnak bennünket, hogy mi azt mondjuk, azt tanítjuk, hogy tegyünk rosszat, hogy jó jöjjön ki belőle. És, és utána ennyit tesz hozzá, és ezek kárhoztatása igazságos. Mert hogy nem tanítjuk ezt. És, és a keresztény gondolkodás az a gondolat, hogy a bűnnek van haszna, mert végül is nagyobb kegyelemhez vezet, ez nem, ez nem keresztény, meg nem biblikus gondolkozás. A Pál is mondja ezt, mert egyrészt kimondja a Róma V végén, hogy, hogy bejött a törvény, hogy a bűn megsokasodjon, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem még inkább bővölködik. És utána így folytatja, mit is tehát? Cselekedjük a bűnt, hogy a kegyelem annál inkább bővölködjön? Távol legyen. Mert akik meghaltunk a Krisztussal együtt, azok a, meghaltunk a bűnnek, akkor hogy cselekednék. Tehát, a, tehát magyarul erre is ugye vigyázni kell, mert vannak akik úgy gondolják, hogy az eredendő bűn, tehát a nek lett valami pozitív hozadéka az emberiség életében. Nem lett. Hát ha lett volna pozitív hozadéka az emberiség életében, akkor a sátánt, hogy ezt megtette velünk, szintén részben pozitívnak kéne tekintenünk. Viszont az Istenre meg elég rossz fényt vetne ez, mert akkor meg miért tiltotta meg, ha előre tudta, hogy ebből jó fog kijönni. Ez az egész már egy ilyen túlkombinált, esett gondolkodásnak a terméke. Egy kisgyerek nem így gondolkozik. Egy kisgyerek nem ilyen furmányos, hogy az apám azért tiltotta meg, hogy huzigáljam a, a Julikának a haját a homokozóba, mert igazából azt akarja, hogy huzigáljam. Úgyhogy akkor huzigálom. De ha egy gyerek, egy kisgyerek így gondolkozna, az felől az nagyon rossz érzéseink Lehetnének. de hát a büszke felnőttek azok így gondolkoznak a bűnbeesett emberiség a bűnbeesésnek a világon semmi haszna nem volt abban a világon semmi jó nem volt annak abból a világon semmi pozitívum nem jött ki minden pozitívum, ami kijött, vagy ki fog jönni ezután a, a létezésben, az enélkül is ugyanúgy kijött volna. Tehát ez az egész úgy rossz, hogy van. Nem úgy rossz, hogy van, hogy azért mégis jó, eh, hanem eh, úgy rossz, ahogy van. Ugye ez is eh, ebben eh, lényeges, mert... Eh, Na mindegy, nem ragozom tovább. Az a lényeg, hogy, illetve azt akarom, hogy akik így gondolkoznak, azokon is rajtuk van a szemüveg. Az a probléma. Egy olyan szemüveg, az, az ördög szemüvege, amin keresztül az egész világ másmilyen, mint ahogyan azt Isten látja. És hát ezt a szemüveget le kell venni, meg hát minden rágalmazás eseté, most ha mondjuk valakinek a, valakit a munkahelyén például megfúrnak. Mert a munkai fúrásokban például a rágalmazás alkalmazása az egy rendszeres dolog. Az egyik, ahol legjobban lehet látni a működését, az a munkai fúrások. Akkor ugye nagyon erősen jelen van a médiában. Én megkockáztatnám, hogy a... Hogy a a jelenlegi, most világméretekben is tekintve médiát 70-80 százalékosan uralja. Elég, ha például az Izraelről szóló nyugati híreket meghallgatom. Hiába a legnevesebb hírcsatornák, BBC, CNN, nem tudom micsoda, az Izraelről való híradásaik teljesen elfogultak, egyértelműen tendenciózusak, politika vezéreltek, világnézet vezéreltek, és így tovább. Viszonylag kevés a tényleg teljesen kiegyensúlyozott centrumban álló, és mindkét irányban semlegesen és kiegyensúlyozottan tudósító és beszámoló média. Ez ugye elsősorban a politikai élet miatt van, mert a politika is tele van ezzel, tehát ott ugye ezek azok a szférák, ahol a a rágalmazásnak nagyon széles eszköztára működik napi szinten. Én azért is vonzódom egyébként jobban a, a társadalomnak, hogy mondjam, ilyen középső, meg alacsonyabb rétegeihez, mert ott őszintébbek az emberek, mint a, tehát ahogy megyünk fölfelé a gazdasági, politikai elit magas régióiba úgy, úgy válik egyre hidegebbé és ritkábbá a levegő, és egyre nehezebbé a tájékozódás, és egyre erősebbek az értekviszonyok, és ahol meg már akár élethalál kérdései vannak, ott már tényleg. Úgyhogy én, én nem szívesen élnék ebben a közegben. Úgyhogy, tehát a, a kis emberek között intimebbek, bizalomtelibbek és barátságosabbak a viszonyok és könnyebben kinyílnak és természetesen vannak bűneik de olyan kisebbek, mint ez, hogy úgy mondjam, tehát nem, nem ilyen nagy, nagy ágyúval lövik egymást, mint Heltai. És melyik is volt a, a Jenő volt a 20. századi és a Gáspár volt a, a református. Én eleve csak a Jenőt ismerem, de ez... De, a, de az a 20. Igen. századi, ugye? Igen. Akkor a Heltai Gáspár, aki, aki a Bornemis szájéknak, meg a tárai, meg ezeknek az idejében volt szintén egy nagyszerű, most nem tudom már, hogy luteránus, vagy kávinista prédikátor. <gül> Ő mondta azt a fantasztikus mondatot, hogy nem jó az urakkal együtt csereszt mert ottan lövöldözés kezdődik az magvakkal. <Színt> <Színt> Úgyhogy. Hát szóval ebben, a, ebben az igazságról szóló bizonytalanságban kellene tudni nekünk eligazodni. És akkor ezt most hát nagyon képletesen feltártad legalábbis számomra biztosan, hogy hogy hogyan is működik ez a rendszer? Én még szerettem volna többet megtudni arról, hogy végül is van egy ige a példabeszédekben, azt felolvasom, de már nem fogom megkérdezni maximum a következő adással, hogy három az, ami csodálatos nekem, és négy, amit nem tudok. A sasnak útja az égen, kígyónak útja a sziklán, hajónak útja a tenger szívében, és férfi útja a fiatal nőnél. Itt elsősorban engem uh, talán kitaláltad, hogy a kígyónak útja a sziklán. Tehát uh, ennél fogva akartam volna uh, arról tudomást szerezni, hogy egyrészt mi mit látunk a sátánból, és ő mit lát belőlünk. Mert ez nagyon lényeges kérdés. Mikor lát minket, és milyen mértékig, milyen mélységig, stb. Ezt most... Uh, úgymond egyféle cliffhangernek tettem föl a műsor végén, hogy talán ezzel is folytathatjuk majd a következő részt. Feltétlenül, mert egyébként én is szeretnék még ezekről is beszélni. Hogy csinálunk ennek még egy utolsó harmadik adást, még, de hát azt, azt mondott, hogy ez a negyedik évad második adás. Hát egy évad az nem adás. De mi, hogy ez egész év, évad a sátáról szóljon, hát akkor keressetek valaki másnak. Hát harmadikat biztos, de. Harmadikat. Lehet, hogy még. És egyben is. az utolsó. Showt. Hát majd meglátjuk, majd meglátjuk. Hogy adja magát. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, Tibor. Köszönöm, hogy, hogy beszélgettünk, és minden jót kívánok. Köszönöm, és viszont, és a kedves hallgatóknak is.